Jó reggelt Most sok mindenről kell beszélgetnünk Jó reggelt, mert meg kell beszélnünk Azt is, amit a jövő héten nem fogunk megbeszélni Ajaj Ugye jól emlékszel, hogy a jövő héten nem leszünk? Igen Így aztán a szegénységgel kapcsolatos konferencián se lesz el csütörtökön? az eu részt vettem, de jelen nem leszett, de kiváló kollégák fogják lebonyolítani. Amikor nagy stílő emberek arról beszélnek, hogy nem lehet tudni, hogy hány hajléktalan van, mert nem építettek belejük csipet, akkor ezek fölötte elszállsz, mint egy Nikel számóvár, hogy tudja, foglalkozni a fontosabb dolgokkal? Hát, hogyha konkrétan hajléktalan politikát dolgoznánk ki, akkor biztos, hogy Összesítenénk a rendelkezésre álló becsléseket, mert ilyenek vannak, és belebonyolodnánk a definíciós kérdésekbe, hogy egyáltalán itt tekintünk hajléktalannak, effektív hajléktalannak, lakhatási szegénységben élőnek, és itt tovább. Egyébként tudomásul veszem, hogy vannak olyan témák, amelyekben nehéz pontos adatokhoz jutni. Egyébként van, most névegettem olyan anyagokat, amelyek a szegénység felszámolásával foglalkozó stratégiai anyagok. Mondjuk egy olyan több szédezves tömeget is nehéz megbecsülni, mint a magyarországi cigány népességnek a pontos száma. És itt megint rögtön definíciós kérdésekbe és mozertalé problémákba ütközünk. Szóval nem, nem, napjelenre nem térünk, ezek mindig kihívások, amelyekkel valahogy, valahogy boldogulni kell. De megfogalmazás módjára gondoltam a csippet, amit beültetünk, hogy akkor számolásen tartani, mint egy kutyát. Jaj, bocsánat, bocsánat. Ö, hát mit csináljak? Tudomásul veszem, hogy nem, nem mindig olyan stílusban zajlik a közéleti beszéd, mint ami az én érzésem szerint való. De neked nagyobb képességed van arra, vagy mondhatni neked képességed van arra, hogy ezektől a jelenségektől mindegy elvonatkoztas, és ahogy annak idején ki volt írva, vagy a tatarozás alatt az üzlet zavartalanul működik, te is képes vagy erre sokkal jobban, legalábbis ahogy én megismertelek téged, mint én. Nem tudom, ez lehet... De te, tehát, hogy attól figyelj, hogy tudatosítod, de te is nagyon-nagyon sok mindentől elvonalkoztatsz ahhoz, hogy nap-mindnap funkcionálni tudjál. Tehát ez, ez szerintem nem kivételes tulajdonság az esetemben. Jól emlékszem, hogy akkor ezen a héten kezdődött az okítás? Nem, de ma és holnap is lesz oktatási napunk. Benne veled? De, benne velem, igen. Én velem fognak szegények kezdeni ma. Jó, ott fogok ülni, miről fogok hallani? A... Hányan leszek a csoportban? 16-an. Ismered őket? Van, akit korábban is véletlenül más ügyekben ismertem, de ez a kisebbség, és van, akivel ott találkoztam először. Én befizettem, vagy engem befizettek ebbe az iskolába, mennyi időt fogok veled tölteni? A terveink szerint ő, szeptembertől már úgy fog indulni a képzés, hogy egy évet. A mostani az egy tömbösített képzés technikai okokból, tehát ez egy fél évesre szorított dolog. Ebben ugye azért van a mozgástér, mert itt uh, hétvégi tömbösített órákról beszélünk. Ezek szelnőtt dolgozó emberek, úgyhogy nem hénzkőbb nem, nem napokon járnak a, az oktatásra. És ez hány óra? Hát most hadd ne szólozzon össze, ez egy, ez egy rendes teljes értékű. Sok, sok. Uh, igen. Ez egy, előadás, szombati... ez egy előadás és szeminárium, vagy csak előadás és szeminárium, vagy, vagy hogy képzeljem el? Úgy képzeled el, hogy uh, itt nagyjából a BA és az m közötti képzési szintről beszélünk, amelynek vannak objektív paraméterei, amelyeket megkövetelnek az akkreditációs során. Ez azt jelenti... Hogy készségek, képességek elsajátítása a fő cél, amelynek a pedagógiai eszköze az, az erősen interaktív óra. Nem nevezik előadásnak vagy szemináriumnak, de szemináriumszerű foglalkozások vannak. Tehát én mondjuk egy olyan tárgyat tanítok, vagy modult. Neve? Neve alkotás, amely, amely egy igencsak gyakorlatorientált. Történet. Tehát a, az elméleti kérdéseken túlmenően gyakorlati szempontokat, illetve akár az íráskészség és írói fogások bezáró készségeket próbálunk átadni. Itt nagyon sok beszélgetés van, nagyon sokat vitatkoztatjuk a hallgatókat. Nagyon sokszor kérjük őket, hogy a saját tapasztalati háttereket hozzák be az órai diskurzusban. Elképesztően izgalmas egyébként, tehát ez nem egy, nem egy ilyen kincstárik összei, amikor azt mondom, hogy az oktatók is sokat tanulnak olykor. Ez egy mennyire vegyes, vagy mennyire nem vegyes társaság? Nagyon vegyes a képvést, ezt úgy alakítottuk ki, hogy egyszerre legyen érdekes, vállalati szférából érkezőknek, önkormányzati szférából érkezőknek, európai parlamenti háttérből érkezőknek, tehát egy nagyon, nagyon színes társaság van nálunk, aminek hasznos, tehát meglátni azt különböző területen dolgozó embereknek, hogy mennyi mindent másképp, vagy más szemszögből lát a másik, viszont mennyi nagyon közös, struktúrális vonás a munkájuk között, azt szerintem mindenkinek nagyon, nagyon hasznos tapasztalat. Ma hány órát töltesz elük? Hát, hogyha a szüneteket leszámítjuk, akkor összesen 6 órát. Hosszok. Amelynek a felét én fogom tanítani. És, a, és holnap ugyanez. a másik én... felét? A másik felét egy másik oktató, aki, aki az ő saját. Értem, de akkor szabja. ezek szerint ez a három óra, ez is vegyes felvágott a szónak abban az értelmében, hogy ebbe benne vannak a diskurzusok is. Igen, igen, ez, ez integráls része az oktatásnak, tehát a frontális előadási jellegű dolog, ez nem, nem illeszkedik sem a mi elképzeléseinkhez, sem a, az akkreditációs követelményekhez. De ebben teljesen egymásra találtunk a hivatalos kötelezettségekkel, mert én egyébként sem annyira nagyon hiszek a frontális oktatásnak a, a használban. Hanyadik olyan uh, tanításba kezdesz, amiben te álltál elő és téged hallgattak, és nem te ültél, és te hallgattál mást? Hát, János, ezt nagyon nehéz lenne összeszámolni. Én az utóbbi, nem is tudom, 15 évben nagyon sok kurzust tartottam vendégelőadóként. De nem vendégelő, uh, most, de most egy... kúrzusgazdaként. Szakadik. Tehát, hogy volt nekem szakkorégiumban saját kurzuson, politikai elemzésből, uh, ilyen tárgból, olyan tárgyból, so, sokat tanítottam már. Leckét kapnak? Klasszikus értelemben vett leszkét nem, van beadandó feladat a modulok végén. Az én esetemben ez konkrét írásbeli tevékenység, de valakinél mondjuk egy prezentációt kell beadni és ahhoz egy kommentárt. Valakinél röbb dolgozatok is vannak, illetve szeretnénk ösztönözni, hogy a, az élő tanítási napok között itt legyen, a hallgatók közötti interakció, hogy egymást is megértsék, kapcsolatot építsenek. Lássanak rá egymásnak a munkájára, úgyhogy próbálunk olyan beszélgetős feladatokat feladni az online térben, amelyek ezt előtt tudják segíteni. De olyat, hogy ez egyik hét, a másik hétre olvassák el, tudom is én, olyat nem lesz? Ö, érzékeny kérdést feszegetsz, amit mindenki alátámaszthat, aki az oktatákban részt vesz. Nagyon korlátozott lehetőségek vannak ma már nem csak a mi hanem mindenhol kötelező olvasmányok feladására. Mert? Tehát ha valakinek ilyen ambi... Mert az emberek kevesebb olvasnivalót tudnak befogadni és feldolgozni. Ez lesz egy, egy, egy generációs dinamika. Ezt nem értem. Hogyha úgy tetszik. Ez azt jelenti, hogy, hogy folyamatosan csökken a feladható és... <gül> és feldolgozható irodalmi megoldás. És ez mindenhol így van. Tehát csak azt akartam mondani, hogy a, a formális egyetemi oktatásban, mondjuk történelmi akkor hozzám jönnek és hogy azzal küzdködnek, hogy, hogy töredékét sem tudják feldolgoztatni annak, amit mondjuk az én időmben feldolgoztunk, és egyébként a mi időnkben is, tehát amikor jártam egyetemre, ugyanez a visszajelzés érkezett, hogy töredékét olvassuk milyen annak, amit mondjuk 20 évvel korábban Jó, de akkor a mai korban. történész hallgatókat elküldik a római birodalomba egy ilyen időutazásra, mondván, hogy akkor real time-ban fogják vele látni azt, amit egyébként neked még el kellett olvasni? Ez a féligészes és ez lehet, hogy egy pedagógiai irány lesz, tehát, hogy megváltozik a tudás átadásnak a, a, a fő médiuma. De én alapvetően nem is a tudás átadásról beszél, hanem a tudásnak a mértékéről. Ez nem biztos, hogy szükségszerű összefüggésben van a tudás nem? mértékéről. Én mindig, mindig azt szoktam felhozni példaként, hogy amikor az én édesapámat tanította a legendás Han István nevű úkol az egyetemen, akkor ő behozott egy görög forrást, amelyet fejből idézett ó görögül, aztán Idéztem meg két latin fordítását, és rámutatott a különbségekre, és aztán idévett hozzá két, nem tudom én, héber kommentárt. Ez szó szerint, red, ez így történt. Az apának a generációjában, ez már elképzelhetetlen lett volna, mert más volt a formális előkészítő oktatás. Viszont nekik is megvoltak a maguk előnyei, a mai generáció pedig valószínűleg. A tudásnak a hálózatos elsajátításával, tehát online keresésekkel, modellikok összerakásával megint csak teljesen másfajta történeti tudás fog tudni létrehozni, ami nem lesz olyan, mint a Hal Istváné 50 évvel ezelőtt vagy 70 évvel ezelőtt, de elképzelhető hogy lesznek más előnyei. Én, én ezt így, pozitú, és ezzel, a fel, ezzel fel, azt fogom, is állított, hogy arra nincs is szükség? Én azt állítom, hogy mindig veszítünk és nyerünk valamit. Ezt nálad is már felhoztam sokszor ezt a példát, hogy amikor az olvasás megjelent az időszámításunk és tömegessé vált az időszámításunk előtti 5. század környékén, akkor Szókratész azon kesergett, hogy most igen, már senki igen, nem fogja igen, tudni igen. Az, a, az Iliász fejből. Viszont megnyílt a tudás, sokkal szélesebb. Tényleg, nem fejből tudtak az emberek, de kezdtek vele valamit. És én abban reménykedem, meg szerintem, hogy egy pedagógiai kihívás, akkor sokkal inkább el tudják térni audiovizuális tartalmakra, illetve, illetve szövegrészletekre, amikor alapvetően nem lexikális tudást, hanem, hanem a tudás megszerzésének a képességét próbál, és egy szemléletmódot próbálsz eltadni. Igyekszem megőrizni újdonni állapotában ezt a könyvet, és azért mondom, mert múltkor némi csepek estek rá halászléből, és ez nem tesz jót egy könyvnek. Bostán e... milyen könyv? Nem látod. Nem látod, de közben mutatom. Ja. Uh, ismét elkezdtem olvasni, ez nálam teljesen újdonság, hogy most egyszer elkezdtem olvasni, uh, fogsz neki örülni, uh, a Sunset Parkot olvasom. Aha. szóval most mi, mire jutott eszedbe? Hát a könyvekről. Ja, jó. Olvastad? Ezt még nem, de el fogom, tehát én nagy osztályra jövőbe persze gyűjtettem az összeset, amit kiadtak eddig azért sokat írt, úgyhogy... Lenyűgözött, lenyűgözött az eleje. Tehát ugye minden nap egy-két fejezettel haladok előbbre, Uszodában szoktam olvasni, nem a medencében, még mielőtt valaki azt hiszi. Um, a az Uszodának a vezetője azt mondta, hogy engem egyből megismer, mert azok, akik szaunából kijöve olvasnak, olyan csak egy van. <gül> Nemrég olvastam, hogy a Naimán János ö, ö, ö, vezetés közben olvasott, amit nagyon nehéz elképzelni. De. Egyrészt nehéz elképzelni, van. de azért rendszeresen látok ö, embereket villamoson. Én ugye villamoson viszonylag sokat tartózkodom, akiknek könyv van a kezükben, tehát nem halt ki, nem mindenki mobiltelefonozik. Egyetem és azt vett hozzá, hogy nagyon a mobiltelefonon olvasnak könyvet. Igen. Az az én szocializációs problémám, hogy nekem ez kevéssé megy? Hát így is hívhatod, de ebben szerintem nincsen semmi. A mindenkinek a norma az a saját fiatalkora, illetve gyerekkora berendezkedése. Ez mindig is így volt, így is lesz. Én is majd egyre inkább talajvesztett leszek, ahogy halad előre az idő. Elképesztő az a szendv telenség, ahogy az Auszter ír. Igen. Én tőle még rosszat nem olvastam. De most a telenségéről beszélek, tehát, hogy ott vannak az érzelmek, és közben például, a, most itt talán a harmadik vagy negyedik fejezetben, okát is adja, hogy a főszereplő az mitől szenftelen, és elmeséli az édesapjával és a mostoha testvérével való történetét, akit nem tudja eldönteni, hogy ő ölte meg-e vagy sem. Uh -huh. Mentek az országúton, egy két, év, két és fél ével idősebb mostohabátyja volt, mert az anyja elhagyta a főszereplőt két vagy három éves korában, de inkább két éves, vagy még korábban, négy hónapos korában. És az apja, aki egy híres könyvkiadó, mint a főszereplő apja, elvette egy nőt, akinek volt egy nála két és fél évvel idősebb fia. És valami egész fantasztikusan megírja, hogy ez a négy tagú család ez egyébként ránézésre hogyan volt család, de ha az ember közelebbről nézte őket, akkor ott milyen töredezettség volt, de valami egészen elképesztő az a szöveg, ami van benne, és van egy barátnője, és hát a barátnője időnként kérdez a múltjáról, amire ő egyáltalán nem hajlandó válaszolni, és egyebek között azért, mert hogy ezt az eseményt ő nem tudja feldolgozni, emiatt a főiskolát is abba hagyta, és felidézi azt, hogy összeveszett a Mostoha bátyjával egy országúton, és azon gondolkodik, hogy ő hallotta-e, vagy a bátyja hallhatta-e annak az autónak a hangját, ami elé kilökte, az országútra esett, elesett, leült, és mire felállt pont, akkor kapta teliben az autó, is meghalt. Jogi következményei nem lettek, de a lelkismeretével azóta küzd. És mindig az a súlyosabb. Egész, venni. Egészen, egészen elképesztő egyébként, hogy az ember ott ül az uszodában, és gyakorlatilag megszűnik a környezete. Igen. Hasonlót értem meg, bár e, egészen másféleképpen. E, másodmagammal voltam a Zen Akadémián Fazil Sci koncerten, akit mi nagyon szeretünk ő Egy török zongorista, uh -huh. aki most már rendszeresen úgy ad elő, hogy az első részben szenszőktől játszik, lást Debussy, vagy Ravel, vagy Mozart, és a második felvonás az meg teljesen kiszámíthatatlan, mert a saját szerzeményeitől kezdve, most múltkor csak saját szerzeményei voltak, amikor voltunk, köztük jobbak, rosszabbak, most viszont a Honpola teljesen meghatódott, mert Görsvén, meg hát alapvetően ugye a Szati hatott rá, amit meg tudok érteni. Nem tudom, te ismered-e a Fazil szájt. Igen. Tehát a, nem de igen. Az, ahogy ő, ráadásul mi a, ott az, a, az orgon alatt ültünk. Mm. És egészen fantasztikus rálátásunk volt az és egészen fantasztikus rálátásunk volt az egész zeneakadémiára. És az ember, ahogy zoomolt, meg nem zoomolt, eh, hát viszonylag keveset, eh, az, ahogy a pali ott valójában táncol Igen. azon a széken amiről lehetséges, hogy egy szakavatott ember azt mondaná, hogy ez az egész tulajdonképpen modorosság, mert ennek semmi köze nincs a zenéhez, beleértve, hogy énekel is, ugyanúgy, mint a kis tehát énekel, mi, mi énekel. ott hallottuk, ahogy énekel. Hát figyelj, Gábor, az engem valami olyan mértékben elvarázsolt, tehát aki a művészetet kitalálta, ilyen biztos nem volt, az valami egészen elképesztő volt. Lehet. Igen, ezt mondani is akartam, hogy a száj az a fajta zongorista, akit nézni is érdemes, nem csak hallgatni. Nem, hát ha nem nézed, akkor az, az egész más. Tehát ez valami egészen komplex élményt ad. Igen. Beleértve a grimaszait, meg ahogy, ahogy vezényel, meg kicsit olyan, mint hogy egyébként szavalna, mert ugye a gesztikulá, tehát a, a, az éppen a zongorán nem használt kezét, úgy használja, mint ahogy ugye azt szokták mondani, hogy az olaszok nem tudnának kéz nélkül beszélni. Mert ugye egyfolytában mutogatnak. E, egészen elképesztő. Mintha egy táncelőadásban adásban lenne részed. Lenyűgöző volt. Kény. Sokáig gondolkodtam, hogy. Vegyek rá de aztán eldöntöttem. Elmentünk egy Cindy operakoncertre, koncertre is, ahol az Index kritikájából megtudtuk, hogy milyen jó a koncert, mi pedig nem tudtunk tenni attól, hogy a 71 éves énekesnő már nem tud énekelni. Ugye? Tehát nem tudom, hogy a Fazil site mennyire tudna... Van egy zseniális történet a Krisztának, ezt el kell, hogy meséljem elnézést, ha rosszul mesélem. Uh, írt a Fáji Miklós egy kritikát a Fellegi Ádámról. És ebben az szerepelt, hogy az ongora művész az előadás folyamán számos alkalommal mellé jutött. Uh -huh. Amire reagált a felleki Ádám, és azt mondta, hogy nem számos alkalommal, pontosan 17-szer. és ettől a történetről nem tudok szabadulni, de ez ha nem igaz, hogy mondaná apám, akkor is valami elképesztő. Tehát nem tudom, hogyha egyébként rosszul, tehát hogyha már öreg lenne, és nem tudna zongorázni a fáziszájt, de ugyanígy táncolna, az milyen hatást gyakorolna rá, mert szerintem most is voltak melléütések. de az ember egész egyszerűen eltekintett tőle, miközben biztos van olyan műélvező, aki ettől nem tudna eltekinteni. Ez csak onnan jutott eszembe, hogy szinte megmutatta, hogy hogyan öltözködik, meg hogyan festik a haját, meg teszik rá a parókát, de szegénynek a, a, a hangköze az már nem nagyon van meg. Ez pedig az volt neki a fő erőséget. Azt írta a Krisztai számtalom. Tehát, hogy az volt benne, hogy számtalan alkalommal mellé ütött, és Aha. 17 et Úgy gondold el, hogy milyen lehet az, amikor valaki zongorázik, és pontosan tudja, hogy hányszor üt mellé. Igen, ezt akartam mondani, ennél legánsabb ennél reakcióra nincs, hogy nem kérdelelt, hogy nehezen. Te mit érdekes dolog, egyért, érdekes dolog egyébként, hogy a, az ilyen típusú előadásoknál a, az, ami a, a magja lenne a művész értéknek, a jelensége, mondjuk a pontosság, vagy a technikai virtuozitás, az csak egy elem és egyáltalán nem feltétlenül, tehát a gyakorlatban nem feltétlenül a legfontosabb elem. Nagyon sok olyan legendás, előadó művész van, mondjuk a magyar közelmúlt pof történetében, aki szerintem őszintén szóval rosszul énekelt, vagy nem énekelt túl jól, és mégis ettől függetlenül van egy olyan színpadi jelenlét, egy olyan üzenetátadási képesség, ami miatt emlékezünk rá. A kérdésedre van egy 14. századi kínai regényt olvasok, ami egészen lenyűgöző és zseniális, borzasztóan élvezem a kínaiaknál létezik úgynevezett négy klasszikus regény, ami nekik ilyen biblia-szerű vonatkoztatási pont és állandóan dézgetik és ezek közül mondjuk az 50% az teljesen le van fordítva magyarul. És ezeket próbálom megismerni, hogy kicsit jobban megértsem a... És a könyvből Hát mo most mondom, hogy, hogy kettő van, ami tudtommal teljesen le van fordítva. Értem. Az egyik a Vízparti történet című 14. százaléket Károly-Roberti idején kiadott regény. És annak ellenére, hogy Károly-Roberti idején adták ki, hát más, más a szintje, mint az akkori magyar prózának. A másik az pedig a Három Királyság regényes története című. Mind a kettő iszonyatosan hosszú, de. Ezért akartam kérdezni. Úgy, úgy dimenziókat tár fel előttem. Hány oldal? a Vízparti történet az kiadástól függően szerintem olyan 1200 ilyen háborúérvéke. Méretű. a három királyság az ennél még hosszabb az inkább a nádas Péter párhuzamos történetek szintje de, de, de közben sodró tényleg sodró Mire ismét beszélgetünk remélhetőleg már beje fogok tartani az austerben bár jó, jó tempóban haladok. Szeretem, hogyha egyébként a könyvekben van könyvjelző, de ebben nincs de hát az magvetőben bírtő, bírtő, szokott lenni, ez 21. századi kiadó. Aha. Az a bárdos, ugye? Igen, igen. És valószínűleg a Pék Zoltán a fordítója, mert ő az, aki az ósztereket A Pék igen, igen. Igen. Hát a saját könyvezőnek az eljelzése, a birtokban vételnek egy aktusa. Azt De hogyan tekintesz az akkora, akik szamárfület tesznek a könyvbe. Tiszteletben tartom ezt a szokásukat, távolságtartással tiszteletben tartom. Az miért szamárfő? Hát feltételezem, hogy a lehajló ö, Igen. Ilyen, ilyen, tehát a, a, a formája miatt feltételezem. Udvaróhatok nekik? Nem emlékeztet. Igen. Hiányozni fog a jövét. Te is. Hívjuk majd a nejedet gyerekügyben, amiről múltkor volt szó, de mm -hmm. ezt csak azért mondom, hogy nem felejtettük el. Aztán majd a kisasszonyon is múlik, hogy hogy alakul a jövő hét. nem. A legjobbakat a teljes famíliának mindenkinek. Viszont, viszont Szia. kívánom. Filipov beszélgettem, vagy ő beszélgetett vele, most pedig hirtelen partnert váltok, mert promiszkú is vagyok ilyenkor péntekenként. És most hirtelen Filipov gábor Navracis Tiborra fogom cserélni. Igen? Jó reggelt a Veszprémi polgárnak! Jó reggelt kívánok! Nagyon jól mutattak tegnap a tévében. Hol? Büsszelben? Uh -huh. Kivel? A tütővel. Ja? Nagyon Igen. jól mutattak. Na, örülök nekik. A tütőnek beszédes volt az arca. És mit mondott? E, egyszerre volt benne öröm, meg visszafogottság. Ő nagyon boldog volt tegnap, de hát ezt meg is értem. Tehát ez csak a csak szimpatikus volt, hogy ő ennyire látszott rajta, hogy, hogy, hogy ennyire boldog a megválasztásától. De mondom, ez teljesen érthető. De hát mégis az első magyar egy uniós intézmény élén, szerintem ez, ez azért. Segítsen milyen az intézménynek? Régiók Bizottsága, Európai Unió Régiók Bizottsága. Mit keresett mellette Navracsis Tibor? A, azt kerestem mögötte, mellette, bocsánat, hogy. <gül> mellette a régiók Igen? Igen, bizottsága alapvetően az önkormányzati világ képviseleti szerve, tehát egy kicsit olyan, mint az Európai Parlament, csak nem párt. Tok, hanem önkormányzatok képviseltetik ott magukat. És én vagyok az, aki a magyar kormányban egyrészt felelős vagyok a Régiók Bizottságában lévő magyar delegáció összetételéért, tehát, hogy kik vannak kint a Régiók Bizottságában, kik vesznek részt a Régiók Bizottság munkájában, és mivel a Régiók Bizottság a... Az összetételéből adódóan a területfejlesztés, önkormányzatiság, közigazgatás kérdéskörrel foglalkozik a legszívesebben. Én meg ezért vagyok felelős itt a magyar kormányban, ezért egy állandó kapcsolat, a kapcsolattartójuk tulajdonképpen. Egy spanyol rivális győzött le, ez ilyenkor hogyan megy? Kik szavaznak, hogyan megy ennek a menete? A delegált túl sok szavaztak, de itt valójában ugye mivel mindegyik delegátus valamelyik, valamelyik csoporthoz tartozik, ezért a pártcsoportok vezetői kötöttek egy megállapodást, tehát ez nem egy ilyen ördöklő választási küzdelem volt, hanem tulajdonképpen egy megállapodás, amely az öt éves ciklusra úgy állapodtak, azt a megállapodást tartalmazta, hogy az első felében, tehát két és fél évig Kata az elnök, és a spanyolni párti politikus az alelnök, és a második két és fél évben pedig cserélnek. De tulajdonképpen így egy-öt éve. Ők ketten egy-öt éves ciklust visznek végig. A, ugye itthon elsősorban, vagy ugye annak tulajdonítanak jelentőséget, hogy a frászkunyhóban van az, hogy egy navracsics e, támogat egy tütőkatát. Ez sokkal inkább szól Magyarországról, mint a valós helyzetről, vagy ezt hogyan lehet feloldani, ezt a látszat ellentétet? A látszat ellentét az, hogy egy, egy kormánytag támogatja egy ellenzéki politikus egy ügynyörs intézmény A közigazgatás és területfejlesztési miniszter azt mondta, ez jelen pillanatban még ön, ugye? Másodlagos, jel... Másodlagos jelentőségű hogy ez egykori főpolgármester helyettes, képviselő, eltérő párcsalád tagja, ez nem befolyásolna a közös munkasikerét. Igen. Igen, ugyanis a... ezt gondolom. Tehát egy alapvető nemzeti érdek az, hogyha... Ha egy olyan magyar állampolgár kerülhet egy uniós intézmény élére, akivel lehet együttműködni, és itt hangsúlyozom, hogy lehet együttműködni, a Tütő Katával régóta ismerjük egymást, így a politikából. Én, amikor biztos voltam, Kata akkor is a Régióbizottságának tagja volt, többször beszélgettünk, akár Régióbizottságának ülésén, akár repülőgépen utazva, és, és én tudom, hogy... Ő, ő, olyan politikusok, hogy olyan ellenzéki oldalon van, de találunk olyan témákat, amiben tudunk együttműködni, mert ugyanazt gondoljuk, kohéziós politika, vagy ennek a szűkebb területe, a területi kohézió, tehát a regionális fejlesztési politika például ilyen. Hogy lehet, hogy vannak olyan konkrét lépések a magyar regionális fejlesztési politikában, amiről Kata azt mondja, hogy szerinte ez nem így kellene, hanem úgy kellene, de az alapvető célokban az Európai Uniós kohéziós politika alapcérkütűzésébe teljesen egyetértünk, és miért nem támogatnám akkor. Nagyjából látja is azt, hogy mi lesz az első terület, ahol önök egyébként együtt dolgozhatnak? Hát látom, igen, mert folyik a, folyik a kohéziós politikáról egy vita, a jövőre vonatkozóan, a, hogyan alakuljon, hogy csak ilyen konkrét példákat mondjak, egyrészt például a bővítés, ugye két nagy terület áll most itt a bővítés küszöbén, egyrészt a keleti, úgynevezett keleti szomszédság, tehát Ukrajna, Moldova, másrészt pedig a déli nyugat-balkáni térség, és időről időre felmerül annak a, a réme, fenyegetése, hogy... A kohéziós politikára szánt források, tehát ez, ami Magyarországon is az operatív programok, meg amit mi uniós forrásoknak szoktunk általában összefoglalóan hívni ennek a költségvetését, uniós költségvetését megcsapolják, és például Ukrajna ö, csatlakozási felkészülésének támogatására fordítják, illetve a másik, a másik, ami mostanában sokszor szóba kerül, hogy adott esetben az európai védelmi alap, tehát ez a biztonságot szolgáló beruházások feltöltésére használnának esetleg kohéziós pénzeket, és abban, abban például egyetértünk, és mivel ezek a viták most kerülnek majd sorra nagy valószínűséggel egyeztetve is tudunk előre menni, hogy nem szeretnénk, hogyha a kohéziós politika költségvetését megtapolnák akár az egyik, akár a másik okból. Azt írta, hogy nem képzelhető el a jövőben olyan kohéziós politika, amely csorbítaná Magyarország jogát az uniós forrásokhoz, és ezt onnan kapcsán írta, hogy találkozott Raffaele Fittóval az Európai Bizottság alelnökével, Ezt ő is így gondolja? Már hogy Raffaele Fittó Igen. Ő is így gondolja, tehát ha, az azért nagyon fontos, hogy a, a, alapvetően mi abban vagyunk érdekeltek, hogy amikor a mostani pénzügyi időszak véget ér, ez ugye 2027. december egy, 31 és kezdődik az új, ez 2028. január -e, és ez tart majd 2034-ig, ami már azért egy, nekem már egy kicsit ilyen történelem utáni időszak, de ennek az előkészítése most zajlik. A, Éppen ezért abban egyetértünk, hogy amikor ennek az előkészítése zajlik, akkor ne olyan kohéziós politika jöjjön ki, amely rendszer szinten kizár tagállamot adott esetben Magyarországot. Ő milyen garanciát tud erre adni? Ő? Uh -huh. Hát ő, ő, ő készíti elő a költségvetésnek ezt a részét, az alapelvek szintjén. A, És aztán a hétköznapok azok nem cselezhetik ki, vagy gáncsolhatják? El? De de hát ezért kell folyamatosan együttműködnünk. Ezért nagyon fontos, hogy a találkozó jól sikerült. És uh, szerintem van egy kölcsönös prokon szemvis, meg egy, az ő is van egy hajlandóság arra, hogy a, a, én nekem általában részben a biztosi múltamból adódóan is uh, egy szoros együttműködés vagy együttműködő kapcsolatom van a, a, az én területem biztos. egy új ember az ön életében? Ő új ember, igen, Eliza Fereire volt az előző, ő egy portugál szocialista biztos volt, ő köszönt le tavaly összel, ővele is nagyon jó kapcsolatban voltunk, voltak vitáink, de nagyon jó kapcsolatban voltunk, és Rafaele Fittó pedig párt hátterét tekintve is, ugye a Fratelli del Itáliának, tehát a Meloni -féle pártnak a volt az európai parlamenti képviselője, és e, ilyen értelemben azt is mondhatjuk talán, hogyha ez fontos egyáltalán egy tekintve is nagyobb affinitástal bír a magyar kormány iránt mint, mint akár egy szocialista, akár egy díjt, De 27 előtt is van mozgástere, vagy az csekélyebb? E, 27 előtt csekélyebb a mozgástere, mert be van állítva a, a költségvetés, tehát itt, itt stabil számok vannak, ezen belül van egy kicsi mozgástér, de sokkal kisebb, mint ami a 28-ban induló lenne. Ugyanakkor abban van mozgástere, hogy uh, ugye van nekünk három olyan operatív programunk, ahol 55%-os felfüggesztés. Igen, uh, erről beszél. Ebben lehet mozgástere. Ha kellően bátor, Ügyes, és mi meg tudjuk győzni, igyekszünk meggyőzni arról, hogy, hogy azok az aggodalmak, amelyek akkor arra sarkalták a bizottságot, hogy a 55%-os felfüggesztést javasoljon a tanácsnak, ezek ma már nem állnak fenn, akkor elvileg a mozgástere megvan rá, hogy azt javasolja, hogy ezt csökkentsék, vagy adott esetben szüntessék is meg. Megnéztem a legutóbbi szereplését az arénában, Exzerzett Hiborral, és éppen reggel a négyes es villamoson mondtam azt a honpolának, hogy bizonyos szempontból egy irílésre méltó hely az inforádio, mert ott a munkatársak fluktuációja Magyarországra nem jellemző módon alakul. A, ez azt stabil a... kifelé stabilnak tűnik. Igen, igen, én, igen, Exzerre Tibor, nekem nem tudom De nem csak éve, ő, éve, de... nem egy személyhez kötöm, hanem a, a stáb. Uh -huh. Tehát, mint hogyha ez a Módos Márton Sziget, ez valami, nem tudom, ki lenne véve a Magyarországi Klimatikus Viszonyok alól. <gül> <gül> nagyon foglalkoztatott a beszélgetésünknek az első része, az nagyon, tehát mindazt, amit a, erről a trump világról gondol. Um, elsősorban maradjunk annál a résznél, hogy ez a Trump-féle Amerika hogyan fog viszonyulni Európához. Most ugye nem azt szeretném, hogyha megismételnénk azt, ami ott elhangzott. Igen, de az például önmagában nagyon érdekes, ugye, hogy hogyan bontja föl az Európai Uniót a tekintetben, hogy bilaterális módon közelít hozzá, és magára az unióra ha nem is tesz, de, de hát minden esetre vagy az oszmeg és hogy elvén működik, vagy Európát ilyen módon nem látja. Igen, gyakorlatilag tesz, tehát most elmondhatjuk, hogy tesz, január 20-án lépett hivatalba, ami azt jelenti, hogy egy hónapja hivatalban van, találkozott már számos európai uniós tagállam vezetőjével, hivatalosan is, meg nem hivatalosan is, de uniós intézmény vezetőjével nem találkozott még. És ez, ez azért az, hogy eltelt úgy egy hónap az amerikai elnök hivatalából, hogy semmilyen gesztus nem gyakorolt uniós intézmények felé, ez szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy tesz az uniós de, de akkor ez azt jelenti, hogy a mai amerikai vezetés szemében az unió nincs? Igen. Illetve ez így biztos nem, nem igaz. De, de hogyan tekintsük a fitóval való találkozására, akit a Trump nem lát? Hát a mi szempontunkból van, tehát a mi szempontunkból a kohíziós politikának a, a pénzügyi része, ez egy létező, kézzelfogható dolog. A Trump számára is lesz az Európai Unió, hiszen amikor a külkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben kell majd döntenie, akkor az Európai Unió vagy az Európai Unió tárgyalópartnere, vagy az Európai Unió az a, az a vita partner, akivel szemben dönt, Döntenie kell. De. Ugye az a beszélgetés, a... amit ön folytatott az XDD-vel, az arról győzött meg engem, hogy nem tehetjük meg, hogy a világot Ne Amerika szemével lássuk, ami engem azért lepett meg, mert hogy önök. E én ugye egyfolytában tanulok. Vannak személyes élményeim, meg hát van olyan, amihez nem értek, és akkor a benyomásaimat tudom mondani. Mint hogyha egyébként olyan túlhatalommal rendelkezik az Egyesült Államok, ez nem jogi értelemben, tehát hogy ott, ott olyan, olyan izom tömeg van, hogy... Igen hogy attól nem lehet eltekinteni, és hogy ehhez kénytelenek vagyunk alkalmazkodni, mert ha nem alkalmazkodunk, akkor sokkal nagyobb mértékben agul maradunk, mint azt szeretnénk. Igen, ez egy ez nagyon fontos, szerintem erről van szó, tehát az Egyesült Államok az a... Jó, de ez, ez, a... ez ugye annak a, a, oda vezet, hogy az önbecsülét, tehát mindazt, amit egyébként magunkról gondolunk, azt Amerika szemével látjuk, és ennek következtében szemüveget cserélünk, de most itt befogom a számot. De ez a reális önismeretlen van szükség. Tehát az Egyesült Államok az a konditerembe járó osztálytársunk, aki ott ül a harmadik padban, békésen, mindig lehet vele beszélgetni, meg kedves, meg minden, de, de ha feldühítjük, vagy rossz napja van, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy ő egyetűt, és akkor mi megszűnünk. Tehát az Egyesült Államoknak olyan elképesztő katonai, technológiai, innovációs fölénye van, amivel ő egyébként a, éppen a multilateralizmus, tehát a, a, a több oldalú nemzetközi intézmények támogatása révén egy folyamatos önkorlátozást gyakorolt. De most éppen egy olyan elnöke van, aki nem akar önkorlátozást gyakorolni, mert azt látta, hogy az amerikaiak önkorlátozása az az Egyesült Államok szerepének a hanyatlása. És Oké, önkorlátozásnak? Hát azt, hogy, azt, hogy nem, nem, nem érvényesítette állandóan, állandóan a hatalmi érdekeit, hanem időnként ez rábízta az európaiakra. Az Európai Unióban állandóan ért egy sóvárgás, hogy ők olyanok, mint az Egyesült Államok. Egy olyan sóvárgás, hogy önök legyenek, mint az Egyesült Államok, és egy időten már azt is képzelték, hogy olyan... Győko Dánia, Dánia tulajdonképpen rosszul tette, hogy nem adta oda a területet. Azt nem tett rosszul. Ez nem azt jelenti, hogy kapásból mindenkinek mindent fel kell adnia, hanem az, hogy figyelembe kell venni az amerikai érdekeket, és tárgyalni kell. Szerintem Dániának is tárgyalnia kell ebből a szempontból, mint az Egyesült Államokban. Igen, bocsát az Egyesült Államoknak is tárgyalnia kell. Dániel, ezt még nem tudjuk, hogy hova megy ez az egész Grönlandi kérdés, de ott tárgyalások fognak lehetően majd következni. Egyébként, ha az ember térképen megnézi Grönlandot, akkor geopolitikailag valóban az Egyesült Államok és a legitim tárgyalási alap Grönland hovatartozása ha már nem teljesen független, hanem valahova tartoznia kell. És a Gaza Beach? Hát, most... De... Ugye ez amit mondtam, nem, tehát én hogy mondjam, nem szeretnék Trump magyarországi képviselő. Helyes, jelen. akkor hagyjuk is abba, de maradjunk uh, abba, hogy én most nem uh, vagyok Lánci Tamás. De akkor Igen. mi a helyzet a szuverenitásunkkal? Mi a helyzet a magyar szuverenitással, és mi a helyzet az uniós szuverenitással, ami persze két különböző szuverenitás, ami most hirtelen nem csak, hogy kisbetűvel lesz, hanem zárójelbe is kerül, mert van egy nála szuverénebb, aki azt mondja, hogy a te szuverenitásodat majd én meghatározom, nagyon jó, hogy neked vannak elképzeléseid, de ezeket az elképzeléseidet majd mérjed ahhoz, amit én szeretnék tőled. Igen, hát ez, ez ügyben azért, nekem ez az egy gyenge pont, hogy erre kérdezz rám, mert ez, ez az a pont, ahol a legtöbb vitám van a saját kormányommal és a saját párt, pártommal, pártjaimmal is. Én a szuverenitást nem tudom abszolút kategóriában felfogni. Tehát különösen egy ekkora ország esetében, de hogyha a magyar történelmet megnézzük, akkor a magyar szuverenitás is, mint hogy minden nemzeti szuverenitás bizonyos fokig relatív, másokhoz viszonyított szuverenitás. Tehát a magyar történelmet, az első, a magyar államiság történelmet az első 500 évben meghatározta a német-római birodalomhoz való kötődés vagy kapcsolat, vagy az attól való elkülönülés, a második 200 évben a török-oszmán birodalomhoz való viszony, és aztán a hazugokhoz való viszony, és aztán, tehát egészen mostanáig mindig volt valami, amihez képest a szuverenitás meghatároztuk, és ami, tehát nem, nem, ez nem egy abszolút, nem az, hogy valaki átlépte Vereckénél a határt, és onnantól kezdve csak, csak a magyar, uralkodó fennhatósága alá tartozott, és ő volt az egyetlen, aki, aki az életét meghatározta. De ez igaz, ez a más országok esetében is. A európai szuverenitás szerintem, és ez az Európai Unió egyik legnagyobb problémája, hogy Európai Uniónak nincsen szuverenitása. Tehát ez az, amit ami Trump az eddigi amerikai elnökök is tudták ezt, de nagy vonalúan, vagy stratégiai érdekekből úgy Hát úgy, igen, úgy csináltak, mintha az Európai Unió bizonyos kérdéseben egy állam lenne, kvázi állam uh -huh. lenne. De Trump ezt most abszolút nem hajlandó figyelembe venni, és a valódi szuverenitással rendelkező egységekkel, vagyis a tagállamokkal tárgyal. Az egy más kérdés, mondom, hogy lesznek olyan területek, ahol, ahol ő találkozni fog az Európai Unió hatásköreivel, de ez sem, ez sem önálló szuverenitás az Európai Unió részéről, mert az uniós intézmények csak annyiban tudnak eljárni, amennyiben a tagállamok ezt engedik, és a tagállamok átruházzák ezeket a, a feladatokat, vagy, vagy adnak rá mandátumot. Tehát e, ilyen értelemben a magyar-európa politikának az a, a fekete-fehér állítása, miszerint az Európai Unió elveszi Magyarországtól a szuverenitást, ez árnyalásra szorul, fogalmazzunk így eufébisztikusan. Idézem, szerintem ebből a szempontból sorsfordító, hogy az orosz-ukrán kapcsolatrendszerben a Kínához való viszony tekintetében az Európai Unió ki tud -e alakítani olyan pozíciót, amely védhetővé válik saját maga számára, vagy pedig, ahogy most egyelőre kibontakozni látszik, az Unió súlyos vereséget szenved. Igen. Ezt te tetszett mondani. Igen, az Európai Unió egy nagyon súlyos és fájdalmas vereséget már szenvedett, amikor nem hívták meg az oroszokkal való tárgyalásokra. Erre és erre hogyan én? Vagy az Európai Unió hogy tekintem? Magára. Átszik... Ha az Európai Uniót látom, akkor most hirtelen nem látja saját magát a Nem, én úgy tekintek erre, mint az Európai Unió súlyos veresége. Tehát Brexit, a Brexit egy nagyon súlyos belpolitikai veresége volt az Európai Uniónak, ez pedig egy nagyon-nagyon súlyos külpolitikai veresége az Európai Uniónak. Mert ezt folyamatában kell nézni. Tehát az Európai Unió veszőfutása az szerintem nem, nem most, és nem Trump miatt történik. Ez már csak egy újabb fázis. Jó, de akkor Orbán Viktor e tekintetben egy jós, aki azt mondta, hogy előbb-utóbb le kell, hogy üljön Oroszország és az Egyesült Államok Ukrajna kapcsán, és ő sem mondta, hogy az ukránoknak ott helye van, de lehet, hogy rosszul idézem, és akkor az egész kérdés nem áll meg. Hát mondhatjuk, hogy jó. Tehát, ha megnézzük, Ha megnézzük a magyar miniszterelnök nyilatkozatait a háború kitörése óta, és most ez le, lehántva erről a magyar álláspont, tehát az, hogy Magyarország békét akar is, De a nemzetközi értékeléseit, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek megállták a helyüket az Európai Unió politikusainak értékeléseivel szemben, mind a mai napig. És nem azért következtek ezekbe, mert a magyarok így akarták, mert bár hízelből lenne rádnézni, hogy mi befolyásoljuk a világpolitikai folyamatokat, hanem azért, mert a magyar miniszterelnök pontosan is jól értékelte a helyzetet. Ugye különböző nemzetközi példákkal, a Müncheni konferenciával meg egyebekkel jönnek elő, de nem fogok itt most olyan tudással ö, ö, csillogni, amelyeket adott esetben tegnap szereztem, mint az érettségénél, hogy tegnap még levizsgáztam matematikával, de ma már nem tudnék. Szóval. Hogy... Ö... Tehát ez lehet szuverenitási kérdésnek gondolni, de én valahol abszurdumnak látom. De lehet, hogy a kettő ugyanaz is lehetséges, hogy az én gondolkodásom az annyira lényegtelen. Tehát végül is kihagyni az ország, egy országot abból a békeegyezményben, amit megtámadtak, az valami olyannak a negligálása, amit meg lehet tenni, de ami az én szememben, ha más dologról volna szó, akkor azt mondanám, hogy előbb-utóbb vissza kell, hogy üssön. De lehet, hogy de lehet, de én meg én meg én nekem elég régóta. Tehát a Navracsicsot olyan... úgy ismerem, hogy leül a felekkel, és nem a felek fölött tárgyal. Itt pedig gyakorlatilag átlépnek egy országon, ahol a háború zajlik. Igen, igen, értem, de, de nekem, igen, nekem, nekem túl sok a gyanús mozzarat ebben az egész történetben, ami három éve tart, ahhoz, hogy, hogy egyértelműen azt tudjam mondani, hogy hát ezek hülyék, vagy ezek szemét. Nem tudom, hogy kik hülyék. Tehát, Hát akik kihagyják Ukrajnát. Mm -hmm. Tehát nem, nem tudom, hogy valójában én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi történt egészen pontosan 2022. februárjában. És miért mi nem mi tudjuk. Nem, nem tudom, hogy miért nem tudjuk. Tehát Tényleg nem tudom, hogy miért nem tudjuk. Mert van két két Történet ebben a vonatkozásban, egy hangsúlyosan megjelenő az első perctől kezdve, és az egyszerűbbnek tűnő és hihetőnek tűnő, miszerint Ukrajnát megtámadt Oroszország, egy orosz agresszió zajlik, Ukrajna ö, ellen út könyvő függezenségét és területi épségét védi. De valamiért mindig vannak olyan ezt cáfoló, vagy ezt relativizáló mondatok. Most például legutóbb az, hogy az amerikai nem járulnak hozzá, hogy Oroszországot agresszornak nevezzék. De miért? És mi történik akkor, vagy mi történt akkor három évvel ezelőtt is? kline egy, ugye a háborúkról annak idején is kiadtak én fehér könyveket, meg vörös könyveket, meg nem tudom micsoda. Lehet, hogy erről a háborúról is majd egyszer ki fognak adni a olyan dokumentumot. De ha nem, könyé. akkor az micsoda? Tehát van az egyik verzi, és mi a másik verzió? Nem, nem, nem. Hát a, a másik verzió akkor nyilván, ha, ha Oroszország nem agresszor, akkor, akkor mi már. nem mentám oroszország? Oroszországot. Igen. Hát akkor mi már? Mi má, logikailag mi más lehet? Miközben Ez a lehet, saját nem? területére hatoltak be orosz csapatok? I igen. Tehát én megtámadhatom de, az ön lakását úgy, hogy közben nem mozdulok ki a lakásomból? Hát vagy én, én mérhetek megelőző csapást, de ez már csak egy agresszió, egy bekövetkező agresszió elállítására. De azt mondja meg, hogy a, akkor abban segítsen nekem, és tudom, hogy ezek székelykáposzták, de ez egy adminisztráció kérdése. mondván, hogy a Biden így gondolta, a Trump meg úgy. És mit kezdjek a teljes unióval, leszámítva adott esetben Szlovákiát Igen. és ezeket Nem, ugyanez, nem tudok megválaszolni ezeket a kérdéseket. Én semmivel nem vagyok tájékozottabb ez mint ön. Lehet, hogy egyszer, egyszer majd meg kérdezzem. kérdezem. Ezek nem látom, lényegtelen nem? dolgok. Nem, hát nem, de ezek engem is foglalkoztatnak, hogy valójában mi történt 2022. februárjában, ami ezt egészet hogy nem tud nyugvópontra pontra jutni ez a vita. De arra van, van megoldása, hogy az Európai Unióban Magyarországot leszámítva, és időnként Szlovákiát is néhány országot leszámítva, de Magyarországot leszámítva, miért volt egységes az Unió, és hogy vajon ebben milyen változás fog beállni az elkövetkezendő időben az amerikai hatásra? Ezt Érti? Hát csak én, jobban érteni. Én, én érteni véltem, az, az amerikai álláspont miatt volt eddig egységes az Európai Unió, és mi most, pedig nem voltunk az, az amerikai Mi pedig se mi az nem amerikai nem álláspontján nem voltunk, se az unió álláspontján nem voltunk. Igen, igen, ez idáig nem voltunk. Illetve hát, igen, de igaza van, nem voltunk, igen. Már megszavaztuk a szankciókat, ugye, tehát kénytelen kellett, beálltunk az utolsó pillanatban mindig, de mindig el is mondtuk, hogy nem értünk egyet ezzel az értékeléssel. És most viszont megváltoztott az amerikai álláspont, és a miénkhez áll közel és az Európai Unió ezt nem, erre nem tud reagálni Ugye Macron, én, én, én, én, én, tehát Macron rögtön amint kiderült az, hogy az Európai Uniót nem hívják meg és az Európai Országokat nem hívják meg a tárgyalásokról, rögtön összeívott egy, egy tanácskozás szelektíve ezt tehát, összehívott még egyet én aztán, hogy végét, igen, és, és elfogadták elfogadtak egy közleményt, vagy talán azt, hogy hát ugyan teljesen nem értenek egyet, de feláborítanak, tartják, hogy Amerika lehet csinálta, és aztán hazamentek. Tehát ma az Európai Unió ennyire világpolitikai tényező, és ez egy óriási presztikus. De azért jövőre, hogy a jövő héten elmegy a Annyit elért. Igen, igen, igen, igen. Ez egy óriási presztikus vesztesség. Ez Ukrajna kapcsánban és lesz így, vagy mindennek a kapcsán? Mert ez, ez Szerintem az... minden, Tehát ez mindenhol éreztetni fogja, mert az az Irán, az a Kína, Uh, és aztán az a Brazília, aki, aki eddig esetleg úgy nézte az Észak-Atlanti térségben történő dolgokat, hogy ott van az Egyesült Államok és ott van az Európai Unió mint tényező, az innentől kezdve nem biztos, hogy így fogja nézni, hogy az Európai Unió tényezőként van ott, hanem lehet, hogy visszatér oda, hogy hogy ott van Franciaország, ott van Németország, ott van Olaszország, aki most nagyon dinamikusan... De ez lehet, hát az Unió meglazulásához, vagy széteséséhez? Szerintem a széteséséhez nem. Ugye a Német-Római Birodalom is úgy, úgy állt fönt ezer évig, hogy Napóleon szüntette meg administratívebb, megszárta és szétverte, de, de nem esett szét ilyen értelemben. Tehát szerintem szétesni az Európai Unió nem tud. A lazulásához vezethet, igen. És akkor most a Trump miatt gondoljak, egy csomó dologra homlok egyenes másféleképpen, mint hogy gondoltam a Biden adminisztráció irán idejében a saját igazságérzetemet alakítsa a Trump igazságérzetéhez? Nem, azt Egyszerűen vegyen tudomás, hogy ő az erősebb, is ennek következtében nekem lehet magánvéleményem, de azt jobb, ha megtartom. Ez, le, ez le lehet egy lehető megoldás. A másik pedig az, hogy az igazságérzet azért mindig a, az ember így, igyekszik az igazságérzetét a tények alapját kialakítani. Érdemes megnézni, hogy azok a, azok a tények, amelyek eddig a biden adminisztrációban így tűntek, a trump adminisztrációban pedig úgy tűnnek, azok valójában hogyan állnak. Mi az, mi az igazság? Ez, Tehát, ez olyan, mint a közsajt, amire ez felszáll, az nem holnap lesz. Hát igen, ez könnyen lehet. Ez könnyen lehet és a bölcsekköve az inkább van a Trump adminisztráció kezében, mint a Biden adminisztráció kezében, vagy ez valami placebo? Hol ezt nem van, tudom hol van. Ezt, ezt, én, ezt én nem tudom megmondani. Én nem vagyok elég okos. Biztos van önökében. De az önbiztonságérzetét, a világban való létezését illetően ez nem befolyásolja? Én, én az egészet nem... Az iránytűje any... az nem bolondul meg? De meg van bolondulva, de, de nem Trump miatt, vagy nem Biden miatt, hanem, hanem amiatt, hogy, hogy én azt látom, hogy vége van egy, egy világrendnek. Tehát a második világháború utáni világrendnek. Mm, amiről már a múlt héten is beszéltünk. Igen, és ez egy, ez egy új időszak, és én nem, én, én nem olyan nagyon bízom ebben az új időszakban, kicsit pessimista vagyok ennek a vonatkozásában. Próbálom kitapogatni az erővonalait. Hát abban, hogy ez egy békés időszak lesz. Á, tehát, hogy nem a, nem a háborúk időszaka jön uh -huh, most megint vissza. Uh -huh. És azt is látja, hogy hol lesz? Háború? Uh -huh. Fú, ez még nem a riogatás kategória, hogy most megjelölök, de a Balkán, én abszolút, Boszniát, tehát bosz, a boszniai szerbek uh, problémáját és konfliktusait, uh, ott abszolút, tehát a, a, a közel-keleti... És is másféleképpen fog viszonyulni a Biden, mint a Trump? Vagy a Trump, mint a Biden? Szerintem igen. Szerintem lehet, igen. hogy támogatni fogja a Dodikot. Könnyen elképzelhető, igen. Az eddigi amerikai külpolitikának egy alap-alap alapfeltevése volt a Wilsoni világrend, ugye az első világháború utáni kialakult határok, felállás, szereplők támogatása. Még annak idején is, amikor Jugoszlávia szétesett a 90-es évek elején, akkor még az akkor James Baker-nek hívták az amerikai hmm. külügyminiszter az <gül> utolsó. Az utolsó pillanatban még elment Belgrádba, és elmondta az akkori Jugoszlávia fenntartásában érdekelt politikusoknak, hogy Jugoszlávia mindenképpen fenn kell maradnia, majd rá talán egy hétre szétesett az ország. Tehát az Egyesült Államok próbálta egybe tartani ezt a virzoni világrendet, Trumpféle adminisztráció szerintem ezen túllépett. Tehát ő, ő, egy új, ő már egy új világrend kialakításán gondolkodik, ami adott esetben a határok változásával is együtt járhat, és ez Boszniában is lehet határok ott pedig Boszniában egyszer már indult ki egy háború. Tehát nekem az a, ha így a mostani közelkeleti és orosz-ukrán válság mellett egy harmadik ilyen nagyon veszélyes góczpontot kellene megjelölnöm, akkor én bosznia hercegovinát mondanám. Szerettem volna még a kutyapárt és Svarc Béla ellentétéről beszélni, de az... <gül> Máskor. nem fog sorra kerülni. Azt akartam megkérdezni, hogy amikor pontosan fogalmazva azt mondja, hogy Trump is az adminisztráció, akkor egyébként Trumpban mennyire lássam az adminisztrációt? Vagy azt kell, hogy mondjam, hogy a Trump a, a gyakorlatilag az adminisztrációja nélkül is ugyanígy gondolkodna, mint persze nehéz feltételezni. Igen, ez nehéz meg tudni. De ugye az, én az előző négy éves időszakból indulok ki, ami is, az elemzők szerint azért egy sokkal kevésbé felkészült Trump volt, de akkor elég jól elkülönült egymástól Trump és az adminisztrációja, főleg kérdésekben. Ugye ő cserélgetett is bőszen nemzetbiztonsági tanácsadókat meg külügyminisztereket, mert akkor, akkor volt egy önmozgása a Trumpi adminisztrációnak, ami nagyjából a Trumpi vonalakon ment, de, de egy kicsit hagyományosabb volt, ha úgy tetszik. Marco Rubio, aki most a külügyminiszter ő ő egyébként szerintem sokkal lojálisabb lesz Trumphoz, mint mondjuk Pompeo volt, vagy a korábbi e, külügyminiszterek. Tehát most lehet, hogy a Trump és adminisztrációja lesz sokkal koherensebb lesz, mint volt 16 és 20 között. Lehet, hogy gyakrabban fog beszélgetni, bár lehet, hogy eddig is gyakran beszélt Gorkasab hogy felvilágosítsa önt a tekintetben, hogy mi zajlik. Lehet, igen, semmi ilyen kiváló barátom, úgyhogy... utal... az időeltolódás zavarja, az időeltolódás zavarja a beszélgetéseinket, de igen. Hát, de este kell beszélni. Igen, nekem, igen. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, tényleg esélyt. Viszont hallása. Navras és Tiborot nem látták, viszont hallották neked. Kemecsi Lajos telefonszáma meg van András? Igen. Akkor hívjuk fel és támogatott tartalom. Hello. Először gondom volt arról, hogy miről fogunk beszélgetni, de aztán rájöttem, hogy a holnap az önmagában ki fogja tenni a mi beszélgetésünket. Kemecsi Lajosra beszélgetek, vagy ő beszélget velem, momentán a néprajzi Múzeumnak a főigazgatója. De én ezt jól sejtem, nem? hogy holnap ott egy ilyen össznépi mulatság lesz. Jó reggelt, igen, nagyon tetszik ez a Momentán a Néprajzi múzeum, hogy igazgató. Nem, hát a, a de a is, is mondtam, hogy még, még igaz-e, hogy ennek a bonyolult minisztériumnak a vezetés, mondta, hogy jó fogalmazás. Igen, és ez tökéletesen írják egyébként a holnapi farsangi karneváli Nem, ez ehhez el kell, hogy mondjam, hogy apukám belgyógyász volt, és egyszer egy hozzátartozó, mert hogy az illető, a beteg meghalt, és akkor kérdezte az apámtól, hogy ez hogy létezik, főorvos úr, tegnap még olyan ragyogóan nézett ki, és akkor az apám ránézett, és tudja, uram, azt mondta, hogy ez úgy van, hogy az egyik pillanatban még élünk, a következő pillanatban pedig meghalunk. De ez őre nem vonatkozik, tehát hogyha a Netán nem lenne főigazgató, az nem jelenteni egyben a halált is, csak itt egy ilyen, egy ilyen gondolati egységbe foglaltam a kettőt. Apár jár ilyenkor a fejemben. Értem. Hát a fasangi időszak egyébként bizonyos értelemben egy ilyen varázslás, termékenység, jóslás, előremutató, hiszen a kalendáriumokat is ekkor ö, dobták piacra régen, és vették meg a gazdálkodók, hogy lássák, hogy milyen lesz az időjárás milyen lesz majd a termés, vagy az állatszaporulatot próbálták befolyásolni különböző alakoskodással. Tehát valóban, ez farsan, akkor nagyon jó a jövőnkről gondol. Össznépi mulatság lesz holnap reggel tisztől. Így van. Családoknak, egyedülállóknak, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt kínál tartalmas elemeket ez a program. Nem tudom, voltál -e akarom a Szerkesztő megnézni. Itt van előttem darabokra szedve. Na, mindjárt ő, megmondom a... önnek, mindjárt meg fogom önnek mondani, hogy hány program van, ön tudja? Én sejtem igen. Mondja a számot. Szerintem 12. Én 17-et találtam. De valami ismétlődik. <gül> Mint a Citera vezetés például. E, majd ki fog derülni, hogy akkor hol számoltam rosszul. Mertünk sorban? Persze. Ön ott lesz? Igen. E, ugye kezdjük akkor a Mekkora egy igazi busó című programmal. <gül> Jó, kezdjük ezzel. Tehát annyit még előjáróban, hogy a programpontok, amikről most beszélni fogunk, vagy hát lehet, hogy ezek mások, másról is fogunk, de ezekről biztosan, azok végre lehetőséget kaptak arra, hogy a megfelelő terekben valósuljanak meg, és végre a múzeum összes erre kialakított infrastruktúrális hátteret, biztosító része szerepet kap. A moziterem, az állandó kiállítása, a gyermekekkel kapcsolatban... Bejátszak az egész teret. Az egészet nem tudjuk, de nagyon nagy részét igen. Akár a bejárat előtti, most kialakított látogatófogadásra is alkalmas humanizált tér, ahogy ezt mostanában építészek nevezték, hogy ott a Damjani csúcai bejáratnál ott ilyen kényelmes leülőkkel, ilyen kis... Humanizált út, út, tér? Ezt ez most próbálom izé memorizálni, hogy akkor bejégélni. Uh -huh. És, És ott lesz például a... a az, ami, ami karnevál, ami nem farsang, ami a bolíviai frissgyűjtésből származó karneválnak az anyagának a bemutatása, meg koncert például az ott lesz. Mi alapján találta ki a programokat, hiszen egyébként nem biztos, hogy mindegyiket külön-külön kell említeni. Most akkor hirtelen csinálok egy ötös csomagot, mekkora egy busó, disznóvágás, lakoma, zenés alkalmak, Citerával, Mátyás király, Citerá zenekarid, akkor ön ezt ugye akkor egy, egy, egy, egybe egy tehát akkor így csökken a 17-12-re. Igen. Halálosan igen. komoly tréfák, korhatáros gondolatok a farsangról. Ez 16 éven a felülieknek van. Igen. Na ez, ez az, ami, ami egy abszolút erre a projektre ö, kitalált történet, de egyébként nagyon jól kirajzolódik az, hogy az állandó kiállítás, abban ugye az egyik kiemelt helyszínünk az örökség tematika, ahol a fő elem, a Szerkesztő többször is látta, már tudja, hogy miről beszélek, a MAG téma abban a térben a, pont a busójárás, a Mohácsi busójárás, tehát ez adja magát, Szintén adja magát a most friss időszaki kiállításunk a citera tematikában, hiszen a zenés-táncos alkalmak a farsangi időszak egyik meghatározó jellemzői. És hát ott van a kerámia tér, ami pedig akármire gondolunk kibontható belőle egy ilyen üzenet, mert hát a több ezer kerámia számos tematikai és kérdős feltedő megismerhető válik, így most a disznóvágással például. Egy egy csoport egy-egy ilyen program az hány ember áll, vonatkozik? Nem lehet, tehát nem, a, nem egységes, hiszen a tér nem egy forma. Tehát mondjuk az állandókiáltásban kevesebben tudnak mozogni, mint a métatérben, a moziteremben viszont akár százan is. Oké, okay, de valaki elmegy oda, mi alapját? Tehát hogyan van a jegyváltás? Érdemes a, a honlapon keresztül megnézni, mert vannak az pont a terek, nagyon fontos, hogy erre fölhívja a figyelmet szerkesztő úr. köszönöm szépen. Vannak olyan programpontok, ahol célszerű regisztrálni előtte. Éppen azért, hogy beleférjen a csoportba az érdeklődő. Bomb már olyan csoport, ami megtölt? Még nem, még nincs. Most, most a határán van két olyan vezetés, de még mindig lehet jelentkezni. E, ezek pénzes történetek? Hát ez egy egységes, igen. De aki igen, az, az egyikre van, igen, befizet, de... az, az egyébként a, a, a magában a múzeum térben tovább maradhat, vagy ezt hogyan képzeljem? Hát ennél kedvezőbb jegykonstrukció nincsen, mert most programokat is kap hogyha megveszi egyet, és megnézhet mindent. Tehát ez az általános all-inclusive jegyünkön túli extra szolgáltatást is ad. Tehát, hogyha valaki ezt a szempontot helyezi előtérbe, ennél gazdaságosabban nem juthat hozzá tartalmakhoz a Néprajzi Múzeumban. Nézzel ne, nekem, hogy én állandóan határokat feszegetem, de hogyan lehet azt kontrollálni, hogy egy csoport ne legyen nagyobb annál, mint amit egyébként ideálisnak tartanak, ha egyébként valaki ott van, és fogja magát, és a helyszínen csatlakozik? Hát a regisztrát, tehát ő, lesz jegye, amit vagy a pokostelefonján, vagy más, hogy magával hozzá. Egyébként nem a... jut abba a térbe be? Hát oda nem fogják, igen, persze. Hát és hogyan munkatársam... történnek ezek az elhatárolások? Számos munkatársam van, és lesz jelen ott, Aha. akik ezeket a programokat koordinálják, nagyon udvariasan felhívják a figyelmet, hogy mikor mi kezdődik, és hogyan lehet oda jutni. És hogyan nem lehet. Tehát igen. Maradjunk a disznóvágás lakománál. E ezt valamiféle kulináris élvezet is követi, vagy nem követi, hanem alatta. Tehát mi, vagy... Ez egy fakultatív rész, tehát mi nem fogunk töpörtyűt osztani. Ez igen, erre gondoltam. És nem fogunk friss vért sem tunkoltatni senkivel, tehát hogy ezt a kóstoltatós De az étterem van, erre az alkalomra ilyen fajta specialitásokkal sem biztos, hogy jelentkezik. Hát ez nem biztos, mert ugye az étterem az a múzeumtól függetlenül működik. Értem, csak kérdezem. Igen. Én, én egyébként az étterem helyében biztos, hogy figyelnék ezekre a tematikus... De nem rende. kaptak ezzel kapcsolatban direktívet. Nem. Ön hogyan viszonyul egyébként a disznobágáshoz személyesen? Azt hát már tudom, hogy Navracs is Tibor úgy volt disznolvágáson, hogy a farkát fogta, ezt még korábban elmondtam, amikor nem tudtam, hogy önnel egyszer erről beszélgetni fogok. Hát az egy ilyen beavatási rítus része a farok megfogta, megfogatása azzal, aki először van. Ez olyan, amikor az egyenlítően a ott leöntik vízzel az először ezt megtevő hajóstársukat. De én, a, én, hát én nagyon sok disznóvágásom voltam néprajzosként, és nyilván nem csak fotóztam, hanem nagyon, ez a résztvevő megfigyelés, ahogy ezt szakmailag mondják, ez időnként nagyon igénybe veszi az aktív ö, néprajzosokat egy-egy disznóvágáson. Többször volt szerencsém nem szóló vágás, hanem egyszerre kettőt vágtak, mert nagy a család, sok az ismerős, szét kell osztogatni gyorsan. De ne kell, hogy mondjam, hogy ha már... Tudom, hogy nem disznóvágás van szó, de ami igazából nagyon megrázó és nagyon komoly, és komoly fizikai munkás volt, az a marhavágás volt. De ezt most nem akarom elvinni ebbe az irányba, de, de hát nyilván az állat mérete is ezt meghatározza. A disznóvágás szerintem az, az tényleg egy ilyen társaság. De maradjunk a... abban, hogy ez olyan, mint az orvosta a boncolás, tehát hogy aki ezen a tüstkerességen nem tud elmenni, ez nem menjen el néprajzosnak? <gül> hát hogy voltak ilyen idők. Azért ma már ez nem lehet alapfeltétel, de szerintem ezek a minden munkaalkalom, ami a hagyományos kultúrából még átöröklődött, az rendkívül jó arra, hogy a társas viszonyokat elemezik. Pont ezt akartam mondani, hogy mi van akkor, hogyha egy néprajzosnak az etikai, a társadalmi szokásokhoz való viszonya nem egyezik azokkal, akik egyébként ezt a társadalmi szokást művelik. Hát, de hát ha szakember... Akkor, akkor el tud tekinteni el... tőle? Hát nyilván, hát hm. különben egy előítéletes szereplő lenne, és a torz lenne az értékítélete. Persze, el kell, hogy tudjon. Tehát aki állatvédő, így, vegetáriánus, így. Annak, is, annak is, hát attól az egy, attól az egy olyan társadalmi jeleség. Volt sím, már olyan az ön életében, terem. hogy valamelyik munkatársától olyat kért, amire azt mondta, hogy Lajos, ne haragudj, de valaki mást kérje, mert erre én alkalmatlan vagyok. Most így, én hirtelen próbálom végig gondolni, de így konkrétan nem volt, de lehet, hogy azért nem volt, mert én egy különösen empatikus vezető vagyok. De eleve nem kér olyat, amit tud róla, hogy nem szeret? Ez lehet a háttérbe, de ezt így még nem gondoltam végig. Igen. Ismeri ilyen mértékben a munkatársait? Hát ezzel láthatom magam. <gül> Rendben van, de viszonylag jól megértjük egymást továbbra is. Következik a következő ötös csomag, farsaggi hagyomány, múzeumi örökség, jelmezviselet vagy rituális öltözet, busótitkok, turka táncoló kecske, avagy zsuzsinéni kecskéje, zenés alkalmak, ismét csak citerával. Uh -huh. Itt ez, ö, amikor egyetemre jártam, rendkívül szerettem folyt Vilmos professzor úrnak azokat a, az elemzéseit, ami az európai kultúrtörténetbe ágyazva vizsgálta a magyar folklór Olyan, mintha messziről indulnék, de nem, mert rögtön ott van. Ő sosem indul messziről, mindig kiderül, hogy, hogy, hogy, hogy olyan helyre jutunk, ami a beszélgetésünk köz tartozik. Figyelek. Igen, tehát, hogy volt voltak -e karnevál például Magyarországon. És hogy a Mohácsi csata előtt a kortársak feljegyzéseiben az a tomboló bál, amit ott uh, a, ugye, nyilván a farsang időszakban, második Lajos udvarában leírnak, és azok a jelmezek, ahol ott, uh, am, amiket uh, használnak akkor. Vagy, vagy uh, korábban például az Itáliából gyors magyar kocsival, ez az egyik első említés a kocsinak, mint jármű típusnak, szintén Itáliából hozatnak maszkokat és jelmezeket, ez arra utal, hogy az európai arisztokrákiahoz a mainstreamhez hasonlóan Magyarországon is volt karnevál, de a népszokás területén ennek semmilyen lenyomata nem volt, nem lehetett, és ez inkább a farsangi, hagyományos ünnepkör elemeiben teljesedett ki, de nagyon-nagyon várt ünnep volt, hiszen utána itt van a bőt és előtte kellett ezt minden ilyen tobzódó, vidám, eleven, tavaszváró, és bőségvarázsló jellegű tevékenységet gyakorolni. Ez legyen tánc, legyen zene, legyen re rengeteg hús, amit megetnek, nagyon sok minden. És aztán az utolsó, azt már nem bontom föl, cinkatrió, busoljárás, tikverőzés. Mi az a tikverőzés? Ó, az egy, hát az nem annyira állatbarát szokás volt eredetileg, ez Fehér megyéből moha településen ö, filmezték, és fotózták, ö, hát szóval itt a tikkatyukokkal csúnyán bánnak. <hül> Rönkhúzás, ez egy fonkal emberbarátibb. Az bánnak csúnyán, hát nem tudom, ugyanis itt a, ugye a farsang az a házasságkötések kitüntetett időszak is, és ez egy vénlány csúfoló Szokás. Tehát igazából akik nem mennek férhez, azokat csúfolják azzal, hogy úgy húzzák maguk után a szüzességüket áthatásában, mint egy, -egy rönköt. Most nagyon leegyszerűsítettem. De ez is egy termékenységvarázslás. Fudvarlás párvalasztás, lakodalom farsang idején gyöngyösi koszorúm, táncház sziterezenével, korneval, bolíviában és Los Andinos koncert. És Igen, gyakorlatilag véget is egy este hétkor. Igen, a nemzetközi gyűjtemét, és valóban a táncos mulatságot is behúzni. És szerintem ez egy elég finás programként jelzi azt, hogy az emberek mi mindenre igyekeztek foglalkozni abban az időszakban, amikor relatíve kevesebb munkát kellett végezni. Hiszen, hogyha belegondolunk, erre csak úgy nyílt lehetőség a bálokra, főzésre, mulatságra, kiózanodásra, másnaposságra, hogyha nem kellett az állatok egyébként elengedhetetlen hajnal és napi gondozásán túl, de mondjuk nem kellett a szántóföldön dolgozni, vagy a szőlőkben. Tehát gyümölcsösökben. Ugye ez egy ilyen, a munkavégzéstől igazodó időszak volt a farsang és szerintem beszélünk a filmekről is, amik itt szerepelnek. Persze, természetesen. Mert hogy azok nagyon jó dokumentálnak különböző korszakból. Boglár Lajos Asszony Farsang, Mátralmáson Dénes Zoltán, Farsangi, Tikverőzés Mohán, akkor ezek szerint az lehetnek korhatáros is. Kovás László, Fenyőlakodalom, Rábavidéki, Szlovének, rönkhúzása, Karácsony Molnár, Erika Barabás László, Farsang Farkán, Rafa Anna és Szőcs István, Busójárás, Mohácson, és Füleli Soltán, busok ezek egyébként létrejüttüket tekintve 1955-től egészen 2023-ig készült filmek. És ezek Igen. rövid filmek, tehát leszámítva egy 43 perces alkotás, 14-11 perc, tehát ilyen hosszúságú. És mindegyik tudik a Néprajzi Múzeumhoz, mint a Néprajzi Filmezés korábbi és jelenlegi centrumához, és szerintem nagyon értő szemmel és nagy tapasztalattal össze a programot, ugyanis hát bizony ez feszegeti a határokat, mint oly sok minden farsankor, mert azért a Boglár Lajoség filmje az egy nagyon komoly euh, és érzékeny terület, ugyanis ez, a, ez az asszonyfarsang, ez nem volt közismert, hogy pontosan mi zajlik, és amikor ezt lefilmezték, majd a magyar televízió leadta... 67 bizonyám, Ezek akkor, volt. Akkor, a, akkor a hagyományos paraszti közösségben nagyon nagy probléma volt, és ott nagyon megvertek néhány feleséget. Elnézést, Atkor... ezt legyen széles Szóval ez az asszonyi farsang egy olyan rítus, aminek nagyon távoli módba visszanyúló gyökerei vannak, és azt ö, sikerült dokumentálni, hogy a nők Kizárólag a nők hogyan szórakoznak, kizárva férfiakat, hogyan gúnyolják őket. Ha oda egy férfi megverik, berúgnak a nők, szabadosan viselkednek. Zenészt fogadnak, mulatnak. Ezt a néprajzosok fölvették. Mátralmás a hely. Mátra almáson, és szerintem nem gondolták végig akkor, ezt utána be is ismerték, hogy nem lett volna szabad ezt így azonnal értelmezési keret nélkül közreadni. Leadta a televízió, írtak mit róla... Mit nevezünk a... értelmezési keretnek, hogy mit nem István, Kemecsi Lajos nem beszélt előtte, és utána, hogy. Ö... És így aztán az emberek hát hirtelen a képükbe kapták Boglár ezt. Lajosék nem tűzték hozzá kommentárokat, vagy hogy nem készült ezzel kapcsolatban valamilyen vita. Mert hogy pont az... volt 1967-ben de... ezt követő? Igen, a korabeli saj... Ajtóban is nagyon csúnya szavakkal lették ebben a részvevő asszonyokat, és ezeknek ezt a családjuk eléggé nehezményezte, úgyhogy súlyos családi konfliktusok lettek ebből. És hát kérdezem meg, meg, hogyha valaki igen. egyébként most elmegy mátralmásra annak érdekében, hogy immáron, 50 vagy ki tudja hány évvel később szeretné ezt e, egy nő. Tehát ne, nem, nem kell nekem beöltöznöm. Vajon ezt az asszonyfarsangot ma mátralmáson, vagy bárhol az országban meg lehetne találni? Nem, ilyen formában nem lehetne megtalálni, ezért is dokumentálták. Ez egy eltűnt, vagy eltűnőben elévénység volt már 67-ben is. De a probléma az, hogy ma már más lenne ennek a reakciója. Ma már büszként csinálnának egyet, hát ma már nem lenne ebből konfliktus. Viszont ez akkor nagyon súlyos probléma volt. Azt szeretnézt, hogy például a az kutatók, akik rendszeresen jártak oda, hát ezért ismerhették ezt a uh -huh. rintust, húsz évig nem tették be a lábukat utána abba a faluba. Rettegtök. Hát nem, nem attól, nem akartak további problémákat okozni az adatközlőiknek, a barátaiknak, akik működtek. Beleérsz, úgy hogy az adatközlők egyébként, elnézést nem láttam a filmet, eh, akkor Ónai eh, Zsenír adták eh, ehhez a képüket, és eh, tették igen. az egészet úgy, mint egyébként, csak éppen voltak kamerák. Igen. És, itt az, a, az, és a az az a helyzetet... érdekes, hogy ahogy igen. akkor az ment, az nem váltott a reakciót, csak az, hogy ezt leadták, tehát azért ugye az embernek a, a, a, a, a, a, a hát a mizantróp jellege az azért az, az valamelyest átjön, hiszen egyébként hát, ez... átjön. hát persze, hát igazából az, ők ott a helyiek tudták, hogy mi van, azt nem akarták, hogy mások ezen búnyolódjanak, vagy ezt, ezt felhasználják ellenük. Ugye itt abban is gondolkodhatunk, hogy az egyes települések közötti, hát ön is ismeri ezeket a falucsúfolókat, hát meg mindig a falu alaknak a hülyék. Tehát, hogy ehhez nem kell még táptalajt Boglárlá adni. is naív volt? Nem, nem. Nem volt elég körültekintő. Nem volt. pedig nagyon komoly nemzeti. Te nem el. tudja elképzelni azt, hogy 1967-ben ezt ugyanígy csinálta volna, meg és utólag mondta volna azt a fialának, hogy hát akkor nem voltam elég körültekintő. Ezen két évvel a születés előtt nem tudom megmondani. Meg Érdez, ne, ne, nem is így gondoltam. Tehát nem, ezt, nem De, ne, ezt nem tudom megmondani, erre nem tudok hiteles választani. Lehet, hogy lehet. És nem most nem, nem tudnál ilyen helyzetbe kerülni? Ez egy nagyon kevés filmes storyt csináltam néprajzosként, most azokat felidézem. De értem, de bármilyen megnyilatkozásának mindig tisztában van az össztársadalmi hatásával. Az, az, az képtelenség. is ki tudja, hogy milyen Abszolút, fogja. pontosan erről van szó. Persze, ezt nem lehet kiszámítani, de, de vannak dolgok, amiket viszont tudatosan végig lehet gondolni. Tehát például... Hogyan fog most eszhatni? ez tehát lesz, igen, tehát most lesz majd erre. Igen. Ezt, ezt például el fogják mondani ott a kollégáim. Tehát hogy ez nem egyszerűen csak vetítéses alkalmak, itt ezekről lesz szó. Korhatáros arról... lesz? Ö, nem, ezek nem korhatáros filmek. A tigferőzésben sem úgy van már a szokás, mint ahogy azt a középkorban gyakorolták. Úgyhogy, ö... Egy gyerek is meg fogja érteni azt, igen. ahogy egy felnőtt? Szerintem igen. igen. És ráadásul tanulhat is belőle. Hogy fognak nézni erre a 67-es filmre? Úgy, mint egy Antonioni filmre, vagy úgy, mint hogyha ez az időszámításunk előtt történt volna? Abszolút úgy, mintha időszámításunk került. Tehát a, most egy átlag emberről beszélünk, Tehát akinek nincs előképzettsége... Igen. Így, rólam. Mintha a rómaiak korából fölmaradt volna egy film. Annyira elszakadtunk ettől, és bármit tesznek egyébként a múzeumok, nem csak a néprajzok. Ez, ez a szakadás, ez, ez tart, ez a kép ez van. Ez a szakadék. A közvetlen tapasztalás és az így megismerhető tudás között egyre távolabb úgy. Ra kerülnek ugye a konkrét... És kiszámítható területe. a hatása, vagy kiszámíthatatlan? Hány ember, annyi hozzáállás? Szerintem van a kiszámítható elemei, és biztos, hogy vannak meglepő elemek. Hát ilyen lesz például az 55-ös busófilm, ami azért izgalmas, ami 1955-ben készült. A ez a Rafa Janna Jánosz. Szőcs Igen, ez egy nagyon jó film. És ráadásul az, amit mi ma látunk, busójárásnak nevezve fantasztikus turisztikai sikerként, annak a revitalizációjában, az összes elem hiteles hátterében ennek a filmnek meghatározó szerepe van. Szinte már elmúlni látszott az a szokás. Azért mentek oda, mert rögzíteni akarták. És, és, ha, és így került be például a mai busó felszerelések mintájaként az a kollekció a Néprázi Múzeumban, a Mohácsról, amit aztán másoltak, és azóta persze már újra gondolnak és fejlesztik, de mindig visszanyúlnak a gyökerekhez, és az ős elemekhez, vagy a leghitelesebbnek gondolt elemekhez, és ezeket rögzített a múzeum. Ez a film kiváló példa arra, hogy mi is a dolga egy néprajzi múzeumnak, például az, hogy az elmúlónak tűnő, vagy akár elmúlt örökség elemek megőrzésében és továbbadásában szerepeljen. Hozok egy egészen távoli példát, de ezeket szereti szerkesztő úr. Ugyanabban a ugyanabban a teremben, ahol a busó van, ott van az egyik tárlóban egy halászháló. És nem azért, mert a busók szeretik a halat, hanem azért, mert a kis halászeszközök magyarországi használatát törvény betiltotta ezelőtt, több mint tíz évvel. Amikor ez kiderült, a néprajzosok azonnal elindultak, és megkeresték az utolsó olyanokat, akik ezek szerint még gyakorolhatták ezt legálisan, és készíthettek ilyen eszközöket. Ez mi volt? És ezek az eszközökek. Hát igen, mit tiltottak be? Nincsen. Magyarországon jogszabály tiltja az élő vízi ö, kis halászeszközöket. Tehát halgazdaságok működtethetnek halászati, lehalászási módszerekkel. Ö, okay, és akkor így aztán mit gyűjtöttek össze. Hát a Duna és a Tisza mentén az egykori halász hagyományokat őrzöktől lefilmezték, lefotózták, leírták, filmre vették, hogy kell ilyen hálót készíteni, hogy kell dobni egy ladigból ezeket az egyszerű eszközöket, amelyek egyébként a neolitikum óta szinte változatlanul, az anyaguk változik. De maga a technika nem. 1978-ban emlékeim szerint akkor voltam először is utoljára a busójáráson, nem tegnap okay. voltam. Szerintem érdemes lenne elmennie. Most én nem, nem reklámozom, nem vagyok yes, a mert nagyon izgalmas lenne felidéznie a, a különbséget. Szerintem Persze ez most egy tömegturizmusi rendezvény, de ennek tudatában izgalmas. Akkor se voltak olyan nagyon kevesen. E, abban a reményben, hogy beszélünk még június előtt, most a vigas, zegjetek, citerák e, kimarad átmenetileg. és kimarad nem maradjon a... ki, hadd hozzá valamit. Jó figyelem. Jó, köszönöm. Ugyanis ez a mostani kiáltás ez a magyar anyagot mutatja be, egy rendkívül jó anyag hihetetlen izgalmas, és tényleg minden hétvégén van Citera koncert, mindig más, de ami miatt különlegessé tudjuk tenni, az az, hogy néhány hét múlva megérkezik Kínából, Kínából. a legősibb kínai Citera, és egy kamaratárlattal ki. tehát soha Európában be nem mutatott, értékű minőségű vonatkozó hangyszerű tudunk ehhez a tárlathoz csatolni. Igen, ez a Chungkingi Kínai Három Szurdok Múzeum válogatása lesz. Készültem. Igen. Nagyon jó, de nagyon de jó. Amit a, ide akkor... a citerát, ami azt jelenti, az új olvasható, hogy a világ legősi citerája. Mert ugye nem, nem azért... mondom meg, mennyi lenne a, a, a biztosítási érték, mert ugye állami garanciával tudjuk behozni, hihetetlen. Tehát a Szép Múzeum nagy nemzetközi biztosítási Meg fogom nézni. Az Észak-Ez a Múzeumban akartam még felhívni a figyelmet, ami ugye legközelebb február 28 és március 1 között van, és miközben ez nem az én korosztályomra vonatkozik, és a lányom sem tartozik már az érintette közé, annak idején, amikor bejártam a múzeumot Ferenc és így aztán lehettem ott abban a közegben is, ahol ezek zajlanak, ez teljesen megfogott engem a filmőműtől, teljesen függetlenül. Szerintem ez egy nagyon jó fejlesztés A kollégáim a dicséri abszolút Belső tervezéssel Hogyha fel tudja idézni a látványvilágot is fel. Fel. Szóval szerintem ki van találva a történet Ráadásul van egy ilyen pici kis játékosság Hogy az alaptörténet az Hogy a lusta muzeológusok nem fejlettek be egy kiállítást és az itt alvó gyerekeknek Még elalvás előtt ezt meg kell tenniük és Én ezt nagyon szeretem ezt a részét Például, van egy ilyen üzenete. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre Lász. most se unatkoztam önnel, de ilyen még sose fordult elő. Nagyon köszönöm, további jó munkácsát. Köszönöm szépen! Kemencsi hallották a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, támogatott tartalom, most pedig kis Amrus főigazgató következik. Ezt a múlt héten is mondtam, és ezt mindig el fogom mondani, hogy ugye annyi mindenről beszélhetünk beleért, hogy ezért, Néha azt gondolom Szentkirályi Alexandra ismeretében, hogy amit mond például itt az aluljáróban lévő különböző e, sütödékkel kapcsolatban, hogy ezt nem tudom valakitől kapja, mert ezt el nem tudom képzelni, hogy saját magától jutnának eszébe ilyen gondolatok. De most Szentkirályi Alexandrától és a Boráros téri e, mintaüzleteket e, nem említve, Ön személy szerint mi foglalkoztatja, a leginkább is elnézést, hogy nem tudtam elmenni szerdán, de akkor nekem kötelező programom volt. Nyilván a közgyűlés, tehát hiszen jövő héten szerdán... Hány programpont lesz? Van olyan napirend, ami ABCDEFG előterjesztésekbe Az ezek a Európai Uniós pályázatokon való indulás, illetve támogatási szerződések megkötése, ezeket egy, igyekszünk úgy csoportosítani az előterjesztéseket most már, hogy, hogy az azonos témakörhöz kapcsolódóak azok lehet, hogy egy napirendi pont keretében legyenek megtárgyalva, hiszen sok esetben összefüggőek. Végül is igénybe vette a szakmaszt az ajánlatot, amit ön az ezt megelőző háttérbeszélgetésen ajánlotta a Fővárosi Közgyűlés egy, -egy és utáni sajtótájékoztató keretében, vagy nem volt ilyen? Nem, nem, meglepő módon nem. Ugye itt arról volt szó, hogy a kollégá, újságíró kollégáknak felajánlottam, hogy, hogy akár este, bármikor ér véget, akkor, akkor tulajdonképpen egy és nagyon szívesen tartok arról, hogy a szavazások, hogy mentek le, és ott, bár ezek nyilvános, de lehet, hogy nem feltétlenül azonnal követhetőek, és hogy ott nagyon szívesen neked egy gyors értékelés, de lehet, hogy ez késői időpont, ha egy tekintettel... Egyfelől másfelől magyarázatot adtak, Hát igen, igen, tehát azt mondták, hogy addig nem áll el a igen. termék. Tehát ezt megértem, hogy hírverseny van, én az ajánlatom az áll továbbra is. Van tehát ez, mi van még? Hát ugye a közgyűlés az megelőzően lesz négy bizottságülés, azért ezek között van te hétfőket, tehát az nagyjából ezzel le is megy. Ugye ülésezik először hétfőn a klímavizottság, ami tárgyalja nyilván a közgyűlési előterjesztéseket, de mellette napirenden lesz ö, olyan téma, mint a... Ö, gázgyári ö, kármentesítésnek a kérdése. Annak, hogy Felvetődött, hogy a múlt heti beszélgetésünkben ez azért csatlakozott, mert aznap reggel írt róla a 444, vagy ez attól független ott volt az önleltárában? Hát ez folyamatosan itt van, mert egyébként ugye az, az MVM, csak olyan, már, hogy itt tartunk, akkor ez egy érdekes történet. Ugye annak idején ez, ezt a területet a, a, a a tulajdonos a főváros, illetve van benne egy magánbefektetőnek tulajdon része, az a Soft Park. A, amikor megvette a főgázt e, területét az állam, akkor a kármentésítési kötelezettséget is átvállalta. Hol elsze. vagyunk időben? Hát ez az 2000-es évek, most megfugott Őszintén, hogy az eladási tranzakció mikor ment véget, de szerintem a 2010 utáni időszakban vagyunk. E, és egy kármentesítést kellett volna végezni ezen a területen. Most a kármentesítést vállvállalta a vevő. Ez egy mekkora Ugye, ha a pókúcai lakótele most hektára nem fogom tudni megmondani, de hogyha vé, eh, valaki. Kisebb, is, mint rákos rendező? Persze, hogy nem, hogy ne Ez hát egy kicsi terület. Ahhoz képest mindenkit. Miközben többbe kerül a kármentesítése, mint rákos rendezője. Ugye nem tudjuk rákos rendezőnek, mennyibe kerül a kármentesítése. Egyébként aztán a... nem tudjuk a, a gázgyári területnek is, hogy mennyibe kerül a kármentesítése. Csak azt tudjuk, hogy súlyosan szennyezett. Azt tudjuk, hogy súlyosan szennyezett. Azt, hogyha valaki a, a, ismeri az ubrai területet, ezt a részt, akkor a ezt tulajdonképpen, eh, ahogy megyünk ki a Szentendrei úton, uh -huh. az Akvinkumi eh, múzeum mögötti területen, a Dunához közel, ugye ott a Grafisoft Park, és mellette uh -huh. van egy terület, egy, egy, egy emlékmű ö, torony van benne, amit fel is újítottak, nem olyan e, régen, most e, 5-6 éve, amit filmfogatásokra e, használnak, más nem lehet használni. És a területen van még néhány épület, de ugye ez egy fejlesztési terület lehetne potenciálisan, e, hiszen ebben az irányba lehetne bármilyen intézményi funkciót építeni. Valószínűleg kevésbé lakó funkciókat ennek azért inkább az azok, a, a terület, e, a aztán, az hogy a terület terheltsége közlekedés szempontból... De a grafiszokat rajta. Hát a saját területén nyilván igen, ugye nekünk is van területünk. De ezek ez szerint is. ott valami mulasztásos is izé év van, mert ezek szerint több mint tíz év telt el, és az állam nem tette eleget a kötelezettségének, és gondolom, hogy aki ezt annak idén megbetette, nem az vette meg, hogy ez ott hevenne. Ez így van, kármentesítési kötelezettség van az államnak, ezt előírták. Ilyenkor azt írják el, hogy meddig kell ezt végigvetni. Ezt nem tartotta be, határidő határidőhosszabbítások voltak, kormányhatározatok veszélyhelyzetre való tekintettel jöttek ki, ezekkel mindig felülírták ezeket a határidőket. Most megint egy ilyen idő, vagy határidőfelírás felülírási akcióban van a kormányzat, de próbálja arréptolni. Hány most? A... Band... Hát ilyen nagyon nagy mérték, még a cséri telefon, Az illatos út? Az illatos út, illetve, de az egy kicsit más jellegű, illetve, a, illetve az Óbudé, Gárzgyár, uh -huh. illetve a uh -huh. ugye Most gyorsan végigpörgetve, körbe ezek azok, amik nagy mérték. Ezen kívül azért még nagyon sok van, amit nyilván tarták van uh -huh. a kármentesítési szempontból, azért ezek kisebb területek. É, és akkor az volt a, a feladat, hogy akkor az NVM-nek, mint tulajdonosnak el kell végezni a, kár, a kármentesítést, ezt a húzzák halasztják, nem csinálják, meg több technológiát megvizsgáltak. É, egyszer talán már volt beslés is, hogy mennyibe kerülne, akkor végül kijött egy 18 milliárdos összeg azért ennek a ez, ez is korábban volt, és ez az nem azt jelenti, hogy 18 milliárdét lehet csak ezt elvégezni, ezt a kármentesítést, hiszen különböző technológiákkal más-más eredmény jut. ki, csak hogy értsük, uh -huh. meg, egyébként izgalmas, hogy hogyan tudta -e ilyen megtörténni, a kármentesítést el lehet végezni úgy is, hogy azt a szennyezett földréteget kitermelik, fölpakolják terrautókra, amiket Valamilyen szinte megpróbálnak zárni fölülről, és a Szentendrei úton keresztül elhagyják Budapestet, és valamilyen lerakóba lerakják, nyilván rendezett módon. Majd visszahoznak egy új talajteget, azt leöntik és ezzel megtörténik a kármentesítés. Vizsgáltak olyan technológiát, hogy ott a helyben megtörténik a kármentesítés, tehát a talajt átfuttatják valamilyen technológiával, és ott mentesítik a, a veszélyes anyagoktól. Ezt, ugye ennek, hogyha ezt valaki naturba csinálja, meg mindenféle, védettség nélkül, akkor ebben az esetben nagy a szállópor veszélye, ami nyilván a szennyezést uh -huh. is viheti, azért ez kockázatot rejt magába, ezért megnézték, hogy egy két sátor alatt, e, most itt nyilván uh -huh. mindenki értsé jól, tehát ezek azért nem e, ezek a hétköznapi e, dobozos áruházakból megvető sátorok, Sajtott. tehát ez egy sátor alatt elvégzett technológiával lehetne ezt megcsinálni, az is drága volt, igazából nagyon nagy kedve, az államnak nincsen ennek a kármentesítésre, üzletet nem lát, pénzébe kerül, csak a, hogy mondjuk meg nem. Ez peresíthető, ugye most ebbe a perbe száll be a főváros is, Grafisoft, illetve mi közösen pereljük az NVM-et, ugye nem hajtja Ami Már egyébként van ez a per, vagy csak. Ez a per az most indult, tehát uh -huh. most már sokadig meg új technológiák vizsgálata, minden alkalommal valamiak. Ez az összeg miatt van? Hát nyilván az összeg miatt van, meg még egyszer mondom, ugyan tulajdon rész nincs ott az államnak, csak kötelezettsége, és ezt nem szívesen úgy, úgy van vele, hogy most mindegy teljesítsen. Klíma. Jó tartottunk, hogy klímacsoport csoportát csak vettük a, a különböző bizottságokat. Igen, a, ugye ez a klímabizottság ezen kívül a, a tárgyalni fogja az elmúlt hetekben már az a sajtóban ö, megjelent tervet, hogy egy az úgynevezett metróbuszokkal hosszabbítsuk meg a metróvonalakat, és ö, nagyforgalmú folyosókat nyissunk azoknak a külső városrészek számára, ahol még metró nincsen, viszont akkor onnan szóval gyorsabban rá tudnánk hordani az utasokat a fővonalakra. Ugye miért jó ez? Hiszen akkor ezekben az esetekben, hogy terjeszkedett a város, egyre többen költöztek be ezekre a teretekre, számukra lehetne lehetőséget adni, ez hogy... Budapest, a közösség, közösség, és ez, ez Budapest. Ugye, hogyha valaki megné, ránéz a metró térképre, akkor azért látja, Ezek hogy... Ezek új új viszonylatok, hosszabbított viszonylatok. Azért metróbusz, mert a metró vonalra végállomásokra hord rá. Ehhez kapcsolódóan ugye volt előírás, hogy a száze busz, illetve az éjszakai metró üzemidejének potenciális uh -huh. meghosszabbítása, tehát egy ilyen csomagot is tárgyalni fog. megtartunk a Szabó Ervinnel, mi a helyzet? A Szabó Ervin kapcsán ugye... Úgyhogy köztre... ott is arról volt szó, hogy tovább legényitva. Ott arról volt szó, hogy nézzük meg, hogy van-e valódi igényre. igen. tehát nézzünk végig egy, egy, egy, egy, egy, egy vizsgai igen. mérjük fel, hogy van-e ilyen igény a hallgatóknak, és azt követően uh, legyen egy uh, uh -huh. tárgyalás arról, hogy akkor ezt kell, vagy nem kell. Tehát az, az hogy közülésen, ilyen lakúgyülés bedobódnak ötletek, ami tök van, de hogy azért ezeket érdemes meg is vizsgálni, hogy ott mögötte uh, van-e valamilyen fajta elvás. ugye most van egy vizsgai időszak, tehát most van egy mérés. És akkor délután van az Emberi Erőforrások Bizottsága, ő nagyrészt közgyűlés előterjesztékeseket tárgyal, kedden a pénzügyi bizottság, vannak közbeszerzések, azok, amik nem közgyűlésre hatáskörébe vannak, hanem bizottsági hatáskörben, illetve ő is megtárgyal a közgyűlés előterjesztések egy jelentős részét, és kedden délután pedig a tulajdonosi bizottság, ahol van sok közgyűlés előterjesztés, de sok önálló hatáskörbe hozott döntés, például elővásárlási ügyek, lakás ügyek, tehát a sok konkrét lakásokkal kapcsolatos döntések, ugye ez is tulajdonosi hatáskör, illetve vagyonkezeléssel kapcsolatos kisebb döntések. Ez van a hétfő kedden, szerda pedig a közgyűlés, ugye nyilván maratoni hosszúságban. Tudunk-e bármit is a másik esbetűvel kezdődő cégelővásárlási szándékáról, illetve tudunk-e bármit arról, hogy az, de azt valószínűleg tudjuk, hogy adnak a határideje mikor jár le? Nem tudjuk. Mert ugye ez úgy néz ki, hogy a, a 30 nap a határidő, Igen. de ahogy mikor indul a 30 nap, azt, azt? nem ismerjük. Mert de ugye ez a közléstől számított 30 nap, és, és nem tudjuk hogy az MMV, tehát a, aki eladta az ingatlan, Igen. ő mikor közölte a Stocktonnal, aki ugye a másik elővásárlási joggal érintett, hogy kíván-e jönni az elővásárlással, vagy nem. Mikor azt le... tudjuk, hogy önökkel mikor közölte. Azt tudjuk. Ez... És a másik az meg az titok, vagy ez, ez hogyan van? Hát ugye nem én. én, én ezt megintem, értem, de hogy ez közjogilag mégis is hogy van? Ez, hogy... Nem közjogilag van, ugye ez egy polgári jog. De, de ugye jó, a jogi, köz, tehát, jogi, ezt így Jogilag jogi, jogi, úgy van, hogy a, ha ön kap egy hivatalos levelet, akkor A vagy átveszi, B nem veszi át. Aha. Ugye ezt a jog megoldotta, úgyhogy van egy idő után beáll a kézbesítési vélelem, hiába nem veszi át, az átvettnek okay. kell tekinteni. Oké, közelétes És És nem, teljesen azért nem, tehát ezért ez egy-két egy héttel lehet elhúzni azt az időt, amik, ahhoz képest, ami a miénk volt. Ugye a miénk szerintem február 20-án járt le, vagy jár, igen, le, igen, le, le akkor ebben az esetben az stoktonim maximum pár nappal lehet hosszabb. Tehát azért ez előbb-utóbb most már jövét Honnan fogja meg tudni? Az MNV ilyenkor jelzi, hogy akkor a másik fél kívánt, nem kívánt élni. Mi egyébként ezt hivatosan is megtettük, tehát az doktornak is jeleztük, hogy mi élni kívánunk vele, nem csak az MNV-nek. Nem kíván élni vele, és hogyha nem kíván élni vele, akkor nyilván akkor belépünk a szerződésbe. Ha élni kíván vele, akkor pedig kezdődik az a folyamat, amiről már beszéltünk itt is, hogy aminek az a, vé a végét nagyon nehéz megbecsülni, de hát akkor a közös, osztatlan közös tulajdon keletkezne a két. Jó, most beköszön. én nem tudom, hogy elvileg a jövő hét? Amikor lejár ez a határidő? Nem tudom, hogy átvették. Lehet, hogy egyébként ez lejárt már, tehát nem tudom, hogy átvették a levelet. Nem, mi küldjük a levelet. Értem, értem, csak hogy ó, mikor de mi az a határidő, ami után ő már nem számít arra, hogy történhet bele. Szerintem azért ez a jövő hét vége azt követőített elé Tehát ez sehogy nem tud bekúszni a közgyűlésbe? Csak hogyha, tehát hogyha kiderül, akkor se tud becsúszni? Hát nyilván, hogyha kiderül, hogy valami történt, akkor nyilván erre lehet reflektálni még szerden. Mint ahogy egyébként a leírás esélye történt, meg a bírósági döntésnek a szorosabb. Nem kaptuk kérdes. meg. Azt szerintem az most jár le a héten a 30 nap, de hát, hogyha a bíróság nem teszi meg, akkor nem tudunk mit csinálni. Tehát ezeknek nincsen következménye. De ezek önnek fontos dolgok. Ez mindenképpen fontos. Hát nem csak. Mármint, nekem... igen, de látja, hát, hát mindjárt korrigálta magam. Igen. igen. Üm... A Pesti Urányról mit érdemes tudni? Van egy iskolaépületünk a Szabolcs utcában. Ami e, nem azonos azzal. Nyilván a... nem. A, ugye a, a, amire ön gondolt, egyébként erről beszélünk, mert szerintem ez egy borzasztó érdekes történet volt. A, és és ez egy az... furcsák, hogy ugye itt hetente el kell ismernem, tényleg tudjuk medíteni a félóret mindenképpen, de nagyon sok ügy van, és aztán pontszerűek ezek a történetek, mert aztán teljesen engedjük, és, és, és ja, semmi vesznek el, ezért a ezért akkor most megragadom majd az alkalmat azzal, amivel felajánlottam a mócsa, és akkor beszéljünk valamiről, ami amit nagyon fontosnak tartok, de akkor ez a pesti Urányi. Szóval a Szabolcs utcában van egy iskolai épületünk, ez egy modellképzőiskola volt korábban, ezt az állam visszaadta többszintes épület. Mi azt gondoltuk, hogy mielőtt még egy megint ö, addig nézegetjük, vagy addig keresünk valami funkciót neki, meg pénz hozzá, amíg ö, egyre rosszabb állapotban, ezért gyorsan meghirdettük. Ebbe beköltözött egy művészeti iskola, ez tök jó szintet uh -huh. elfoglal, és a többi szintet pedig pályázatra írtuk ki, és szervezetek számára, és várjuk az ötletéket, javaslatékat, hogy ők maguk hogyan töltenék meg ezeket a tereket. Azért Pesti uránynak hívjuk, mert van egy úrányi a budai oldalon, uh -huh. ahhoz szintén egy ilyen kulturális inkubátorház, hogy most lehet, hogy megsértődnek, akik ezt működtetik, de szachozom, hogy ezt ne. nagyon gyorsan így leírhatóztatok. Még mielőtt a másikra áttérnénk, van-e annak jelentősége, mert az én szememben minimálisan, de van, hogy a kolibrivel kapcsolatos demonstráció, illetve a petíció átadása az meglehetősen faramúzi módon történt a tekintetben, hogy közben Zalá János támogatói közé felsorakozott a Kolibri előző igazgatója, Novák János, amivel azért valamit kezdeni kell. Hát, ugye azt történt, hogy a e, minisztérium miniszter kinevezte december végén, a, élve az olajok körével, ki van, a Kolibri Színház élére Zalá Jánost. E, Nyilván ez hossz, valószínűleg még hosszantartó tartó vita fogja ezt tövezni, hogy ez most rendben volt-e így, a kinevezés Igen. nem volt rendben. Hogy áll -e ez a társulat? tudnak -e együtt dolgozni? Az tény, hogy jelen tudásuk szerint május elsőjén belép a színház élére Zalán János. Ennek kapcsán volt két nappal ezelőtt egy ülés, ahol, hogyha jól értem, találkozott egymással, illetve azt előkezően bejelentette, hogy a folytonosság, Garanciájaként talán az előző igazgató vállal egy átmeneti, vagy nem tudom, milyen időre szerepet. Talán ezzel is akarják azt mutatni, hogy, hogy uh -huh. itt nem változik semmi. Miközben tárgyaltunk a minisztériummal, és azt mondtuk, hogy ha készülő kutatás megállapodásban mi garanciákat szeretnénk arra kapni, sőt csak akkor írjuk uh -huh. le, hogyha ilyenek lesznek benne, hogy a Kolibri színház, a gyereki színház uh -huh. marad. Tehát nem változhat uh -huh. meg a portfóliója ezeket a garanciákat. Megkaptuk egyébként erről mi a hozzánk is forduló társadalmi tagokat tájékoztatni. Mm. Úgyhogy az, hogy a, a, a társad hogy élít át ezt a, ezeket a napokat, heteket, az nyilván ez, ez nagyon fontos kérdés, hiszen a kutáisk alkotóközösség, akik, akik nem klasszikus munkavállalók, akik a pillanatokon belül cserélhetőek, és nem is lenne jó így gondolkozni róluk, és az remélem, hogy az új színház igazgató az kipróbálja ezeket a dolgozókat, annak ellenére, hogy nem indult jól a kapcsolat, a társulat is közte. Bízom benne, hogy, hogy megmutathatják azt, hogy ki mit tud ebbe a történetbe. Élenék a legboldogabb, hogyha azok, a, azok az aggályok, amik felmerültek a színház portfóliával kapcsolatban, azok a váltásával kapcsolatban, azok nem lennének igazak, mert ebben az esetben akkor remélem, hogy azok a garanciák, akiket mi kértünk, azok kényszerítették ki ezt a helyzetet. Ugye a, a headline az az, hogy a Szabolcs utcai hajléktalan kórház időcél teljesen a főváros tulajdonába került. 2021-ben járunk, történetünkben. 2024-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ír egy levelet, hogy fölbontja a szerződését a kórháznak, ami az állami tulajdonban van, és hagyjuk el az épületet, és adjuk át nekik. És ugye ez történetileg, ez a Szabolcs a Vágány utca közötti szakaszról beszélünk, ez régen zsidó kórháznak épült, így is hozták létre, egyébként még amikor a alapítása volt, akkor az volt a fő krédója, hogy ez a pesti szegények segítésére és is, ispotálására uh -huh. épületet hozzanak ott létre. A 2000 11-ben vagy 12-ben a belügyminisztérium arról döntött, hogy ezt az épületet felújítja, és létrehoz benne aktív ágyakat hallítalanságban élők számára. majd erről kicsit beszélünk, miért fontos egyébként ez az egészségügyi rendszer szempontjából, létrejött benne egy szállás, éjszakai szállás is, tehát átmeneti szálló, és van benne krónikus ágyak, illetve aktív ágyak valamint az épületben van egy foglalkozási egészségügy is, amit ígényben tudnak venni szintén a nem emberek, de őket a bmsk dolgozók is. Ez egy jó állapotban lévő épület. Innek ki akartak minket rakni, mi azt mondtuk, hogy mi nem megyünk akkor is, hogyha fölmondották a szerzőt is, akkor se fogunk elmenni innen, és, és ebbe belátunk ebbe a küzdelembe, és győztünk, hiszen 2025. január közepén végül hosszú folyamat végén az állam átadta nekünk a tulajdonjogát. Milyen telekcsere volt? Nem telekcsere volt, mert ugye ez ö, ö, nem cseréltünk telket, hanem a... ingatlan csere. Ez ez... Végül egy ingatlan csere hozott megoldás ennek nyomán írja Igen, ez... én Budapesten. pontatlanok voltak a kollégák. E... Ugye volt a kormánynak egy, egy kérése, egy osztatlan közös tulajdon a Margit-szigeten ennek a kiszabályozása kapcsán, és mi azt mondtuk, hogy csak akkor fogunk -e ez hozzájárulni, hogyha mi kapunk valamit, és megkérdezték, hogy Margit-sziget egészen egy osztatlan közös tulajdon, és a tulajdonrészeknek a szabályozása volt a, a, a, a déli részen a régi kaszinó Vonatkozón. És mi azt mondtuk, hogy felépítmény állami, tehát hogy egyébként a föld részre vonatkozom volt ott. És mi azt mondtuk, hogy akkor fogunk ebbe bármit is tenni, ha, ha ezt a dolgot megmutatóan le tudjuk zárni. És akkor azt mondta a kormány, hogy hát hogyha nekünk ez ennyire fontos, akkor ott nem legyen. A mit terv, ott mi lesz? Azon a területen, ezek honvédségi tulajdonban le nem Nem, nem, nem, a, a, a Szabolcs Szabolcs volt, ott irodaházokat akartak építeni. És azt lehet -e tudni, hogy mi nem volt pénzhiányból, vagy miért nem történt semmi? A, mert hogy ki, kiálltunk ebbe a dologba. Tehát azt mondtuk, hogy nem visszük ki. Tehát, hogy ki akarják tolni, már bocsánat, a féllábú lábú beteg embereket, sokak közöttük az utolsó e, hónapjaikat töltik, akkor vállalják meg a, a felelősséget. Ha. Hajrá! E, és egyébként azért ezt el kell mondanom, hogy a... Aki nagyon-nagyon sokat segített ebben a történetben, hogy tudjon egy megnyugtató pontra jutni, az Fónagy János Létrehoztunk egy munkacsoportot közösen, aminek az volt a feladat, hogy kitalálja a Szabolcs utcai kórház jelenét és jövőjét. És abban volt. Abba rögzítettük az elején, hogy addig, amíg a kórház jelenét és jövőjét nem tudja a munkacsoport kitalálni, vagy meghatározni, hogy mit kell csinálni, akkor addig ez ott marad a helyén. Így aztán. És akkor ez ott maradt a helyén, Szabolcs utcában, Tudtak dolgozni a kollégák 2021-től folyamatosan, 2023-ban kínálkozott ez a lehetőség, ami 2023-ban már elfogadta a fővárosi közgyűlés, 24-ben a magyar kormány is, és 25 januárjában abszolválódott, hogy most már mi tulajdonunkban van. És miért van erre fontos? Milyen miért tulajdon fontos? volt még? Tessék? Milyen tulajdon volt ott még? A, ugye körben, hogyha valaki most megnézi, ha valaki jön a Vágány utcán, a Sinek, ugye az egyik, vannak a Sinek a másik oldalon egy irodai épületek, ott látja, hogy az irodai épületeket jelentős mértékben kicserélték. Hát talán még kulturális intézményeknek raktár funkcióit ira is hoztak létre, aztán a, ha megnézi valaki a másik oldalt, ott új irodai épületeket uh -huh. épített a kormányzati e ingatlan kezeléssel foglalkozó hivatal. Tehát, hogy, hogy körben van felújítva, épp jó állapotban van ez a, a mi kórházi épületünk is. Tehát, hogyha valaki bemegy, akkor az azért látja, hogy, hogy nem akarok így tehát de azért vannak sokkal-sokkal rossz, rosszabb állapotban aktív kórházi szárnyak a városban. Cs. Azért volt erre szükség, van van ilyenre szükség, mert egy gondoljunk bele abba a beszélgetésbe, amikor valaki fekszik a kórházba, vagy aktív krónikus ágya, vagy De... aktív krónikus ágya fekszik, azt mondja a főorvos, hogy na, hát mi elvittük ideig ezt a folyamatot, most már tessék hazamenni, gyógyulni. Ez ugye a többségünk számára, ez egy érthető mondat. De egy hajatal. És számára, számára ez nem érthető mondat. Hova menjen ő hajaza? És akkor kirakják a lépcsőre, és akkor üdögél. Mit csinál szerencsétlen? Ezért kell olyan ellátás, ami leveszi ezt a terhet a kórházakról, hiszen nyilván ők meg azt mondják, hogy mi meg aktívan gyógyítani szeretnénk, tehát hogy nem ápolási osztályok vagyunk, ezért próbáljuk ezeket az ágyakat felszabadítani, hogy új betegeket tudjunk. Itt felvenni. milyen osztály van, vagy milyen osztályok? Hát ez egy krónikus osztály és ápolási osztály van. Hány ágy van? 50 ágyas a krónikus, ha jól és 20, 20 pár ágyas az ápolási osztály. Egyébként érdekes, hogy arra jöttünk rá végül ebből a munkacsoport munkából, hogy valójában nem kevesebb, hanem több Szabolcs utcára lenne szükség, hiszen ezzel hát, tudnák segíteni az egészségével. Ez országos, rendszer. vagy Budapest? Hát ugye a emberek esetében nehezen értelmezhetek. Hát ahol éppen életvitelszerűen tartózkodnak. Életvitelszerűen tartózkodik, akkor ez ugye az utca általában. Tehát, Igen, de hogy ez az utca hol van? De ez Budapest, nyilván főleg Budapesten. Igen, egyébként az országban nagyon, kevés, nagyon Budapesten a hajléltalan kórháznak egy van még a Dank utcában az oltalomnak, hmm. uh, talán kevesebb ágyjal, de, de más nincsen. Tehát ez effektív ez probléma. Szerintem az országban nincsen. Jó, jó, jó, pörgettem. Így aztán most az a helyzet, hogy most legalább akkor ez, ez biztosan van, hiszen épületünk van hozzá. Ha épületünk van hozzá, akkor már ugye csak egy elhivatott személyzet kell, az pedig folyamatosan rendelkezésre át. Ének azok az orvosok, akik ezt vállalták, ők nem pénzért dolgo, nyilván pénzt kapnak érte, de hogy ez egy nagyon nehéz és elhivatottságot ígényű munka, hiszen ennek a... saját személyzete van? Saját személyzete, ez egy kórház. Értem, de akik ott dolgoznak, nem más munkájuk mellett, hanem kizárólag ez. végzik. Hát, bocsánat, a János kórházban dolgozó orvosok, azoknak nincsen más munkájuk. Oké, okay, rendben Sajnos, igen. Tehát, hogy, hogy, de hogy most konkrétan nekik van-e más mellett, nem tudom megmondani, ha lenne... a. Személyzetét illetően egyébként ez egy átlagos kórháznak megfelelő személyzettel működő kórház? Igen, most ne gondolkodjunk azon, hogy itt lenne sürgősségi ellátás, meg ilyenek, tehát hogy ez nem, nem, nem, nem is tudnak és operálni. És teljes kapacitással működik kórház. A folyamatosan kötés kapacitással, sőt ugye alatta az első szinten van egy, egy átmeneti szálló ahol az miután közel van a második és a szinteken, közel van a személyzet, egészségügyi személyzet, azért nyilván olyan ö, állapotban lévők kerülnek be, akik Elveve. azért kell, igényelhetnek néha több egészségügyi ránézést. És hát bizony az is van, hogy valaki az átmeneti szálon rosszabb állapotba kerül, akkor uh -huh. felkerül a kórházba, mint ahogy az is van, hogyha valaki a kórházban javul az állapota, akkor le tud kerülni az átmenti szállóba. Sajnos azon kell gondolkodnunk, feladat, hogy megoldandó feladat, hogy a életvégi ellátás, hospice ellátást is kellene nyitnunk, hiszen azért ez szintén sajnos nem jelentőzött. Ilyen nem volt még. Budapesten hospice ellátás emberek számen nincsen. Um, ugye ez most a télnek az a periódus, amely a legkeményebb, akár is nem valószínű, hogy hidegebb lesz miközben egyébként nagyszerű kifejezésekkel jöttek, szintén elképesztő, hogy ugye nem szereltek csipet a hajléktalagba, így a darabszámot nem lehet mondani, elképesztő fogalmazások vannak. Van-e arra nézve bármilyen adat, hogy milyen egyéni tragédiákkal telt ez a pár nap, és fog még eltelni ez az elkövetkező? pár Igen, azért a csipre, tehát hogy, hogy a folyamatosan azzal szórakoztat engem hajtan ügyben a Sajtó és a Fidesz frakció, hogy azt se tudom megmondani, hogy hányan szekszik az utcákon. Hozzáteszem. Most ezt gondolja már bele valaki, hogy, hogy ez hogyan értem. Ez ugyanolyan kérdés, mint hogy azt kérdeznék tőlem, hogy ebbe a pillanatban hányan vannak az hatodik kerületben. Tehát, Én ezt értem, attól még elszom. De áll, ezt csak ne fogadjuk el, hogy. hogy Igen, a, mit a, gondolom, tehát, miért kérdeztem? És erre mondtam azt a a Nemzetes Újságírónak, akik erre rendszeresen visszatér, hogy sem szereltünk csipeket a hajléktan emberekbe, ezért nem tudjuk leolvasni, hogy hányan fekszenek az utcán. Hiszen egyébként ez egy, ez egy permanensen változó közeg. Sajnos van, aki meghal, van, aki kórházba kerül, van, aki valamilyen szívességi szállást talál magának, van, aki tartósabb munkásszállóra kerül, és vannak, akik újra az utcára kerülnek. E de hát nyilván ez egy több ezes közeg a hajlétalanságban élők, és itt azért fogalmazok így, mert nem csak az a hajléktalan, aki kinfekszik a deáktéren, hanem az is hajléktalan, hanem aki valamilyen szíveség alapon tudja meghúzni magát valahol, az is hajléktalan ember, aki egy átmeneti szállón nappali melegedőn, éjjeli szálláshelyen tölti az idejét, az is hajléktalan egyébként, aki családok átmeneti ótonában tud csak a családjával együtt lakni. Ez definíció szerint ezek mind-mind hajléktalanok, sőt, hogyha nagyon kiterjesztüleki értelmezem, akkor minden olyan, ahol a nagyobb bizonytalan lakhatási forma, és azért ez már így egy több ezer. Össze. De volt ember halál az elmúlt időben? Én ilyen jelentést nem kaptam, ez nem zárja ki, hiszen ezek feltétlenül nem hozzánk, hanem a rendőrségre vagy a mentőkhöz futnak be. Mindig, amikor vége van ennek a krízis időszaknak, már tavasz van, akkor újra összügyűlünk a ellátó sze szervezetekkel, köztük egyébként a mentők is ott vannak ilyenkor, a rendőrség is, a közszeretvelegyeletek, és akkor megnézzük, hogy mi az, amit jól csináltunk, jobban kéne csinálni a legkövetkező időszakban, plusz kapacitásokat kellett nyitnunk erre a Térre. Nem, most jöttünk erre, lehet, tudatosan készültünk, hogy ilyen teleszkopikusan tudjuk ezt a rendszert fejleszteni. Ez a pluszkapacitás például az életmentő pont a Józsefvárosi önkormányzattal, illetve a pluszkapacitást jelent a Rimaszombati útoni kollégiumot, amit értékesíteni kívánunk, de mi még mindig nem tudtuk eladni, ezért megnyitottuk most a legnagyobb hidegekben talán 50 fő számára, 75-80 főt tudunk elhelyezni, és ebből azért közé 60 on működik ez az intézményünk. Úgyhogy tél végén érdemes visszatérni erről, és nagyon-nagyon szívesen beszélek. Már csak azért is, mert akkor az a hajlétalan számlálás, amit csináltunk nemzetközi módszer alapján, annak az eredményei részletesen is rendelkezésre állnak, majd akkor arról tudunk beszélni. Én most szerintem ebben az időszakban sem az aluljárók lezárása, mint amit a fölvetnek némelyek, mint az, hogy akkor úristen, ha nem tudjuk, hogy hány hajléktalan van, akkor biztos nem is kezeljük a problémát. Ezek, ezek méltatlan felvetések. Hát nem fogok önnel vitatkozni. Nem hiszem, hogy most kiternék még a budapesti aluljárókban lévő sütödékre így is kilenc óra elmúlt. Azt kérdezem öntől, hogy körvonalazódik-e a bizottsággyűléseken, illetve attól teljesen függetlenül egy olyan helyzet, amely nem lesz azonos az előző közgyűlésben lévővel, ahol tisza, nem tisza hirtel rájön arra, hogy és azt fogja mondani, hogy ő most inkább kimegy, vagy nem tudom, mit fog csinálni. Ilyet nem tudok kizárni, múltkor is meglepet minket, de azért már volt bizottságülés azóta, ahol szavaztak. Tehát, hogy azt hiszem, ez a blokkolunk mindent, ez elmúlt. De legfőképpen őket kell megkérdezni, meg hát meg kell nézni a szerdői közgyűlést, és akkor okosabbak lesz. Ez meg fog történni. Um, főpolgármester helyettes? Továbbá sincs. Tudom, csak azt érdezem, hogy ez a, a történet... van az ügy. Hogy van, mint főigazgató, vagy nem érzek el különbséget? Hát valójában, ez hiányzik. Hiányznak a kollégák most nem csak emberek, hanem darabszámra is, tehát azért ez, ez így, most nem panaszkodás, mondom, csak aki azt gondolja, hogy ilyen romantikusan hangzik, hogy ezt lehet főpagányesterhelyetes nélkül is csinálni, ezt a város működtetését, azért azt nem mondom, hogy ez így normális, ahogy De... most tudunk működni, miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Budapestek ne vegyék észre. Igen, két dolg még van, az egyik most nem biztos, hogy ki fogom keresni, de van egy hitelfelvétel, amit tárgyal a közgyűlés. Ez az előző közgyűlésen is tárgyaltunk volna, csak nem ment át, mert a, be, a kivonulók, bevonulók Ez az EIB hitel a kivonulók, bevonulók nem szavazoknak az volt az eredménye. Enne van engedély, vagy erre nem kell engedi? Hát ezt kell... De, ez a végső soron kell majd... Hát megszavazzák, az, de aztán a kormánynak ezt jóval... Majd a, tehát most egy tulajdonosi... Biztatást a EIB, illetve a Magyar Fejlesztési Bank is, hogy ezek a tárgyalások, ezek élesbe forduljanak, és majd legvégén, hogyha ezek részletes hitelszerződések meg vannak, akkor lehet visszahozni, miről van szó, a kettes metró akadálymentesítését, energiahatékonysági beruházásokat, illetve esetlegesen az egyes metró járműcseréjét ebből oldanánk meg, mert hát saját pénzünk nincsen. Igen. Végül... az januári közgyűlésen is volt, csak mondom, még egyszer ott nem ment át. Örül lehet Abszolút. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon büszke vagyok arra is, hogy működtünk. Ugye ezért kevésbé szoktunk figyelni az Európai Uniós Intézményrendszerre. És Erről néhány, a Májszert volt szó Navrasi Stiborra. Néhány magyar, igen, ezt, ezt láttam, és néhány magyar ö, újság ezt te hogy, hogy van itt valami, de tényleg itt arról van szó, hogy a Régiók Bizottságában az összes ö, ö, tagállam, választott önkormányzati tisztviselőket delegál. És ők közöttük választották meg a régió bizottságának elnökének, tehát ennek a testület elnökének tüttök katát, két és fél éven keresztül látja ezt a funkciót, majd utána két és fél éven keresztül első alelnökként segíti a jelenlegi első elnök munkáját. Ilyen nem volt, amióta csatlakoztunk az unióhoz, tehát hogy olyan intézmény. És Budapest amelyik. olyan programban is van, ahogy láttam, hogy ez közvetlenül is érintik. Hát maga a régiók ugye egy konzultatív testület de azért az Európai Unióban persze nagyjából a, a sok tekintetben szinte minden azt hiszen a végén együtt döntéseknek kell lenniük, de az, hogy ott tudjunk lenni egy olyan a magyar kollégával, aki egyébként nagyon jól ismeri az önkormányzatokat, hiszen nem csak a főpagámster helyettese volt ennek a városnak, hanem az elmúlt években végig dolgozott a fővárosi közgyűlésben, 2002 óta a fővárosi közgyűlés tagja, ha jól emlékszem. Önkormányzati képviselő volt kereti szinten, ő ismeri az önkormányzati rendszert. Ez Budapestnek mindenképpen jó, ezért is vett részt a, a beiktatáson, illetve a szavazáson, főpagámster úr is kim volt személyesen, hogy azért jelezzük, hogy azért mi kollégánk továbbra is, mint ahogy egyébként most is a fővárosi közgyűlés tagja és marad is, tehát ettől függetlenül közgyűlési tag marad. Mai népszabában van vele interjú, és még annyit személyeset ugye, hogy Friderikus Uden Szabadon. Ugye a mi együttműködésünk soha sem jöhetett volna létre, hogy egyébként az együttműködés tütőkatával zavartalanul zajlik. Én azóta nem kerestem tütőkatát, ő se keresett engem, de tegnap gratuláltam neki azzal, hogy ez a szám még ugyanaz, mint ami előző alkalommal volt, akkor gratulálok. És hát nem mondom, hogy izgatottan, de kíváncsi voltam, hogy lesz egy reakció, egyfelől, hogy ez ugyanaz a telefon szám, másfelől pedig, hogy ez a múltkori konfliktus ez milyen élénken él benne, és adott esetben megakadályozza abban hogy reagáljon, de kiderült, hogy ugyanaz a telefonszám és köszöntetet a viszonyunk nagyjából ugyanolyan, mint amilyen azt megelőzően volt, de minden esetre nincs abból sértődés, hogy akkor mi elváltunk egymástól, és mondom, én a helyén kezelem, a történetet azért is mondtam ezt a végén, mert fontossági sorrendiét tekintve, ez így van, ha nem említettem volna, akkor sem vesztett volna senki semmit, de a mi kettőnk együttműködésében alapvető helye van. Nagyon szépen, köszön, köszönöm jövő szépen. héten is várom, önt kísérem. Döröpont, fialajanoskuka, gmail.com, ha módjukban áll, akkor iratkozzanak fel a Kejfej Youtube csatornájára kövessék a Facebook oldalát a Kej Fejancsinak is, hogyha módjukban áll, akkor a Patreonon keresztül támogassák a két főstábot viszontlátásra, viszonthalásra.